Jó reggelt! Ma 2018. október 4 egy csütörtök van és 5 perc reggel 7 óra, derült ég alatt ébrednek itt a budapestiek. Nincs meleg, 6-8 fok van, biztos van ahol kevesebb és van ahol több van, emiatt ne hívjanak, emiatt ne káromoljanak. Talán lesz még ennél fontosabb dolog is, és ha nem, akkor kis nyúl. Ma a 2018. október 4-en van, és már is 6 perc elmúlt reggel 7 óra, hogy múlik az idő? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Fogadják meg egy vénember tanácsát, használják ki az életet, és csavarják ki a narancsból az utolsó cseppeket is. Ki tudja, lesz -e még újabb narancs? Azért lássák be, így kora reggel ennyi életből azért nem csekéség ez nyilvánvalóan hozzájárul, hogy fél tizenkettő és egy között álmatlanul forgolódtam. Néhány gondolattal teherbe magamat, ami azért sem volt könnyű, mert már maga az élet teherbe előtte néhány gondolattal. 061 489 099 Ez a két elérhetőségem, ez két telefonszám. Elmondom még egyszer. 061 489 És 06 Játszik a gyerek a kázion. Hihetetlen gyorsasággal múlnak a napok. Hajnalok hajnalámmal valamikor 5 óra, 7 perckor keltem. Küldtem a Szlazsánszki Ferinek mindjárt egy étlapot. Ugye itt a mellett nem nagyon nehéz kitalálni, hogy mi minden szerepelhetne a civilapályámban. Hét témát szoktunk feldolgozásra felajánlani a vendégeknek. Küldtem hét témajánlatot, majd rövidesen kiderül, hogy mi tetszik meg a szerkesztő úrnak ebből. motiváció plusz erőszakosság néha eredmény szül minden azonáltal nem feltétlen ajánlom mindenkinek ezt a módszert október 29-e Narcis napja ez egy hétfői nap este fél 8. Ha november 12-én megoperálnak, akkor talán már alkalmas leszek arra, hogy november 19-én hétfőn Erzsébe Zsóka és Liza napján ismét legyen nagyon messziről jött ember, hozzátéve, hogy távol létem alatt egyébként a többiek belejött, hogyha a Filipov kötélnek áll, mert általában azt mondtam neki, hogy nem lesz több, szóval méltóan tudnának pótolni. Október 29 -e, november 19-e, ez két alkalom, mind a kettő hétfő, este fél nyolc. És van egy harmadik, egyben utolsó dátum ebben a fél évben, ez pedig december 4 -e lenne, ez KED. Azért KED, mert én harmadikán Paul McCartney koncerten vagyok, és hát ha krakóból hazajerkezem 4 hozzá téve. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha egyszer reggel nem szólal meg a műsor, az is lehetséges, hogy világgá mentem, ami csak egyedül lehetséges, mert amíg a Humpala lánya nem lesz nagykorú, addig ő a nem hagyja el, és akkor egyedül mentem világgá, meghaltam, és további alesetek is léteznek. Megszűnik a rádió, megveszi Mészáros Lőrinc. A fantázia kimeríthetetlen tárházával rendelkezik ez az ország. Bármi előfordulhat. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ami a telefonokat illeti, az hihetetlen érdeklődés nyilvánul meg a műsorom iránt, így aztán elmondom még egyszer az elérhetőségemet. 061 és 06 egy Imáron 12 perccel múlott 7 óra. Ha belegondolnak abba, hogy az első megszólalásomkor még csak 5 perccel múlott, akkor. És mint nem a fontos jelenésem van, hárnyet 10 órakor, 9 óra után én már nem lehetek itt. Vagy elkések. Ezt a honpola biztos nem akarná. Már 13 perccel múlott 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és fiatal János műsora. Elérhetőségem 061489 0999 valamint 06 És ha nem telefonálnak, akkor a képzeletbeli fali újságról újabb híreket olvasok föl. Ezt most meg kell szakítanom, mert egy elvetemült hallgató úgy gondolta, hogy telefonál. Jó reggelt. Úspán, jó a, fontos, a fontos megbeszélésről asszociáltam arra, hogy annak idején ugye sokat beszélgettél Lázár Jánossal majd, amikor miniszter lett a közben maradt, de most már nem miniszter a Lázár János, és hogy nem lesz te újra beszélgetés sorozat vele. Beszélgetés sorozat nem, de van remény, tegnap SMS-eztem vele. És Na. van remény, hogy 18. előtt megszólal, akkor van egy konferencia, de Lázár Jánosról nagyjából azt lehet elmondani etekintetben, tekintetben, mint a honvédségnél a szabadságról. Igen. Te voltál katona? Én voltam katona. Hogy És akkor hogyan hogy volt a honvédségnél a szabadság? Mi volt a szabadság? Hát amiről az ember már hazament. Tehát Lázár Jánosról utólag lehet elmondani, hogy kötélnek állt, Végül is egy szabad ember akkor nyilatkozik, amikor akar. De 17 kére, illetve 18-a előttre van egy oké okay ígéretem, hogy ez aztán csekként beváltható-e vagy sem. Ezt tapasztalni fogjuk. Oké. Okay. És ha már Lázár, János, Lázár Jánosnál tartunk, akkor ha lejjebb megyünk az ABC-ben és eljutunk az N betűhöz, akkor azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy múltkor elhamarkodottan nyilatkoztam. De ezt a mondatot nem tudom befejezni, mert egy újabb elvetemült hallgató van a vonalban. Jó reggelt! Jó reggel, kívánok! kis volt vagyok! Nagyon örülök, hogy hallom végre! Mióta megy ez a adás? Szeptember 10-e óta, ma pedig reggel 7 óra 5 perc óta. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, Nagyon hogy Én is örültem, hogy hallottam. Szóval, hogyha eljutottunk az N betűhöz, akkor tegnap beszéltem német Sándorral, és nem kizárt, hogy lesz német Sándor interjú, ami a német Sándor interjút illeti, hogy szintén csak Lázár Jánosra tudok utalni, és a szabadságra, akkor volt az embernek Lázár János interjúja, ha már azt mondta, hogy köszönöm szépen. És ha már itt tartunk, akkor följebb kell menni az ABC-ben. Volt elbetű, volt N betű. Na milyen betű jön most? Te a gazdag nap volt. Na milyen betű jön EFTársak? Jó reggelt! Jó reggelt, Szabadság az akkor igaz, amikor már visszajöttem. Új, hogy. Vissza, igen, a akkor visszamentem, volt. így van, bocsánat, rosszul mondtam. Hát, Oké, okay, ember van. Igen. Rossz volt az igen. Igen. Most belezavarodtam. Figyelem! A, tegnap a utcába fordultam egy mellékutából. És röviddel utána érkezett a piros, mert a sornak. A sor az nem volt több, bizt. előttem két autó. Amikor értek a piroshoz, az első autóból kiújtott egy szemüleges lángot, és integet hátrafelé. Abból is kiújtott, de nem a sofőr, hanem jobb oldalon egy cekvényel, 110 kilós, kigyújtott itt a milyen fazan, és már indult a tetszegesség, de miután az alányok nem úgy alakultak, hogy az előző autók gondoltak vissza, ugrott az autóba, és a, ennek a kigyült emberek már csak az a lehetőséggel maradt, hogy ütölt az autót, és útostam. És ezt említott, hogy mi van akkor, hogy ott valami olyan tetlegesség van, ami sérüléssel jár. Tehát ennyire ezt ez a pökkentiség, a, a nagyképviség, még ez a fajta őrültség, hogy már teljesen ide is kivetítik, ezt a problémáton. Szóval, nagyon Ha visszamentél, így van, nem haza. Klasszikusokat csak pontosan. Szóval milyen betű következik? Volt elbetű, volt N betű és milyen betű jön most? 06148909999 és 06367116, ha kitalálják, akkor utána jöhet egy újabb betű. Ha nem találják ki, akkor is történik majd valami. Na jó, át, ha nem akarják kitalálni, akkor elmondom én. Akkor jöjjön az F betű. Tegnap találkoztam Füries Balázsdal, és úgy tűnik, hogy lesz egy kísérleti együttműködés. A kísérleti az az időre vonatkozik, mert egyébként magában a műsorban ezt nem hiszem, hogy nagyobb mértékben lesz kísérleti, mint egyébként. November 1 -e és február 28-a között együttműködik az ő titkársága, vagy ő, és az én műsorom a Kejfe Itt vagyunk a Budapest rádió határában, Budapest rádió idézőjelben. Jó reggelt. Jó reggelt. Ezt vettük, mint főriess? De már elmondtam. Ja, bocsánat, pont lemaradtam. Ennyi baj? Akkor róla. Köszönöm. Kedden volt a műsor 18. születésnapja. El kell, hogy mondjam, hogy ezek a sikerek. Mármint a tekintetben, hogy egy műsornak fontos elemei az interjúk, illetve különböző együttműködések, akkor ezeket könyveljük el közös sikerként. Ha ezek nem sikerek, akkor ne könyveljük el sehogy. 0614890999 és 063677161 lehetne U betű, de az U betűvel beszélek fél kilenc után. Milyen betű jön most? 06148909999 és 063677116, egy 5 perccel múlott már 418, s milyen betű jön most? Továbbra is áll a kérdés. Milyen betű jön most? Nagyon jó, mert még nincs is benne ének. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A Fóti gyermekvárosban helyreállt a szűtés tegnap. Nagyon szépen, köszönöm ezt, ezt jelezték. Igen. Köszönöm szépen! Igen. Jó, lehet fiatal. G betű volt már? G betű? G, mint Gábor. G, mint Gábor? Aha, igen. Az mihez kapcsolódna? Hát a betűket kérdezte, hogy kijön még kérdőhez ki De, de mindegyik betűhöz fűződött valami, N betűhöz fűződött. német Sándor, L igen? betűhöz fűződött. Lázár János, a G betűhöz kifűződne? Én gulyást várnám esetleg. De milyen aprópóból? Nem tudom. Én kérdeste a betűket, én mondanám a neveket, ja, jó, várnék. ember. Szabadságért fölállom Gulyás Gergely nem került elő tegnap küldtem neki SMS-t, referáltam neki az eredményről Fülyes Balázshoz való eljutásomban Gulyás Gergelynek elévületetlen érdemei vannak de a következő betű nem G betű, hanem Szabadság szerelem, e Na, kedves VT, aki egyszer már kiavítottál engem, és igazad volt a műsorban, milyen betű jön most? Szerelmemért föláldozom az életet, Szabadságért föláldozom szerelmemet, Szabadság, szerel. e kettő kell nekem. szabadság. Jó reggelt. Jó reggelt, tagányi vagyok. Talán a V betű. V betű? Miért? Hát a Winter Montel Zsolt miatt. Nem, nem. Hát nézzék, ezt a zenét össze kellett volna kötni elvileg egy másik ember nevével, vagy az intézmény nevével, és azzal, amit tegnap történt. Vagy nem történt. Csináljak ilyen álfeszültséget abból adódom, hogy hallgatok, vagy telefonálnak, vagy mondjam. Igen. Jó reggelt, mint Az előző zene mennyiben van összes hűdésben csintalannal? Felmentem a válaszol. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, P betűre gondolok. Ez így van. És mi mikor... Így, így, így. Nézzék, én régen intéztem kirohanást. Jó reggelt. A alapján a Húgy gergely Nem kellett volna telefonálni. Hogy. Azon gondolkodom, hogy hogyan fejezem ki magam, mit mondjak el, és mit tartsak meg magamnak. Ugye baloldali publicistak baloldali tintába mártott tollaikkal azt írják, kacagva, nem kacagva, megfelelő rész aláhúzandó, hogy a forradalom felfalja a gyermekeit. Nem vagyok baloldali publicista. Nincs baloldali tintám. Prüle Gergely Petőfi Irodalmi Múzeum beli tevékenységét szakmailag megítélni nem álmódomban. Nem vagyok hozzá szakértő, nem tudok róla eleget. Egy dologban biztos vagyok, és ebben az igazságérzetem vezérel, az az igazságérzetem, amely engem ebben a székben leültet napi nap, független attól, hogy adott esetben bármi másra beszélünk. Hát az ember az igazságérzetét nem kell egyfolytában gyakorolja. Van az életben olyan tevékenység, ahol ez kikapcsolható, vagy nem szerepel benne. Egy dologban biztos vagyok. Úgy nem bánik el hatalom emberrel, mint ahogy most úgy tűnik, hogy elbánik, elbánt Prőle -el. Emberileg, szakmailag még egyszer mondom, nem, mert ahhoz nem vagyok kompetens. Emberileg egy tízes tízesre áll aki Prőle Gergely mellett, és minden, mind azok mellett akik az elkövetkezendő időben egy úgynevezett kultúrharcnak lesznek az áldozatai. És azért mondom, hogy egy úgynevezett kultúrharc, mert van igazi harc, és van olyan gerjesztett állapot, amelyet kívülálló harcnak nevez, de csak és kizállag azért, mert nincs azzal tisztában, hogy valójában nincs harc. Egy gerjesztett állapot van, egy olyan gerjesztett állapot, amely a politikában bizonyos személyeknek vagy egy bizonyos pártnak a javát szolgálja, vagy azt feltételezik, hogy a javát szolgálja, és ennek érdekében olyan irritáló tevékenységet folytatnak, amely irritáló tevékenységet ők éppen most kultúrharcnak neveznek, és amelyben olyan embereket áldoznak fel, akikről ők azt gondolják, hogy valójában olyan áldozati bárányok, akiknek feláldozásával Isten, a sors és a nép nem feltétlenül ebben a sorrendben méltánylását és rokon szenvét nyerik el, miközben gyakorlatilag csak emberáldozatot mutatnak be a, képletes, a szóképletes értelmében hogy ismerem-e vagy sem, legyen ez az én titkom. Nem ez a meghatározó. És a további személyeknél sem a személyes ismerettség lesz az. És nem is a politikai hovatartozás. Ezeknek nincs jelentőségük. Annak van jelentősége, hogy abban az osztályban, ahol mi osztálytársak vagyunk, klikkek, így osztálytársakat nem alázhatnak meg, így klikből nem szoríthatnak ki. Én minden osztálytárs mondom, aki ebbe alapvetően beavatkozhatna, az két tagozat. A többi osztálytársam, de a többi osztálytársam most éppen aktívan működik abban közre, nem mindenki, de sokan, hogy ez a kiközösítés bekövetkezzen. És volna még egy ember, aki ezt megakadályozhatná, vagy legalábbis szólhatna annak érdekében, hogy lányok, fiúk, az az osztályfőnök. De az osztályfőnökről ma nem lehet tudni egyértelműen, hogy nem éppen az ő kedvére való az, ami az osztályban történik. Az ember áldozott. Hogy korábban az az ember, aki most áldozat az ő embere volt, Hát erre azok az osztálytársaim emlékeznek, akiknek van annyi bátorságuk, hogy legyen emlékezetünk, mert egyébként nem egy nagy kunst. Bűnei, rossz tevékenysége miatt Bárkit lehet szankcionálni, és ennek a szankcionálásnak a legkülönbözőbb módjai vannak. Hogy egyéb irány szakmailag főleg ergei rászorult -e arra, vagy kikényszerítette a feje valóitól azt, hogy őt szakmailag megfosszák attól a rangtól, amivel rendelkezik, ezt nem tudom megítelni. Ebben szívesen meghallgatom azokat, akik ezügyben kompetensek. A többi osztálytársam kompetens, de Isten igazából a rangfosztást annak kell megindokolnia, aki a rangot adta. És ez nem a többi osztálytársam. Ahogy az érdemesültségét is azoknak kellett megmagyarázniuk, vagy kellett volna, akik megtették annak, ami volt, vagy ami van. Mert annak. A módszeres emberkínzásnak, ami ma Magyarországon néhány ember részére kijut, hozzátéve voltam én is ebben a helyzetben, nem mint a Petőfiradalmi Múzeum főigazgatója. Szóval, ami ember, ennek az embernek kijut, arra nem szolgált rá. A szóképletes értelmében egyszerűbb lenne szakmailag a nyílt utcán főbelőni, és megfosztani a rangjától. De az a Friderikusz féle módszer, amit én egyébként az ő sem szerettem, azt az életben sem szerettem, amikor valakit akarata ellenében, ellenére kátrányban megfürdetnek, és utána tolba embergetik. Nevetségessé teszik, megalázzák. Valakinek el kéne mondani a hatalomból, hogy mi a baj Prőle és ki kéne mondani fölötte a szentenciát. Az hogy immáron hosszú hónapok sora óta különböző újságírók, de elsősorban a és az ő orgánumát vezető, mármint ahova írt Gajdics Otto, meghurcolja ezt az embert. Miközben Gulyás Gergelytől kérdezik a kormányinfon, hogy mi lesz Prőle Gergely sorsa, amire azt mondja Lázár János után szabadallás péder. Talán azt nem mondta, hogy a barátom, de azt mondta, hogy nagyon jó véleményel van róla, de talán azt is mondta, hogy barátom, de nem én döntök a sorsáról. Szóval, kedves osztálytársaim, ez kevés akkor, amikor az egyik osztálytársatokat éppen alázzák, még akkor is, hogyha ti őt nem szeretitek. A nem szeretésetek és az ő megaláztatása az két teljesen különböző dolog. Van olyan, amikor valakit rugnak? a földön, és összegömböldik, de ott azért előbb-utóbb vagy azt gondoljuk, hogy valaki jön, és szétválasztja őket, vagy megjelenik a rendőrség. Prőle Gergelyt hónapok óta rudassak. Én nem tudom megítélni, akár beszéltem vele, akár nem, ezt az önök képzeletére bízom, és azt is szeretném elmondani önöknek, hogy nem fogok Prőle Gergelytel beszélni. Sem akkor, hogyha a posztjá maradt, sem akkor, hogyha nem. Szóval prőleg ergei milyen okból állta és állja az ütéseket, és nem mondja azt, hogy ő köszöni, szépen veszi a kalapját, az valójában egy pszichológiai történet. Az valójában azzal van összefüggésben, hogy küldjék el a golyót, és akkor neki nincs más dolga, mint, mint átvenni a pisztolyt, de ő önként nem fogja belőni magát. Nem tudom, kinek volt Prőle Gergely sztoria az életében, és hogy képes volt-e az események elé menni, vagy bevárták azt, amit a sors rendeltetett. Ezt mindenki maga tudja eldönteni. Nem a Fideszről beszélek, és nem a petőfirodalmi Múzeum főigazgatójának szakmai tevékenységéről, hanem arról, hogy nem nézhetjük tétlenül azt, ahogy valakit politikai módszerekkel, kulturpolitikának átszázva tönkretesznek. Ez méltatlan, bárkit ér is. Hónapok óta megy a hajsza, különböző sebességgel. Tegnap ismét felröpent a hír, hogy prőleg Gergelyt leváltották. Ilyen hírek az elmúlt időben sokszor felröppentek, írta már meg ezt a demokrata, majd utólag cáfolta és elnézést is kért a személytől. Tegnap odáig jutott a történet, hogy megkérdezték Rétvári Bencétől annak a minisztériumnak az államtitkárától, a jól mondom a titulusát, ahova egyébként tartozik Rőle Gergely kinevezése vagy leváltása, ez a Hírtelevízióban történt, tudtommal, amire nem válaszolt Rétvári Bence, mondván, hogy ő erre nem kompetens az a találkozó, ahol ez bejelentik majd, vagy hogy mit kap cserébe a Petőfi múzeum, Múzeumért, kikeressem a szöveget. A választók akaratának a kultúrában is lesznek következményei a művészvilágban is csendes őrségváltás zajlik, mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, tegnap este a Magyarország Élőben sorában felolvasom még egyszer. A választók akaratának a kultúrában is lesznek következményei. Könyörgöm, emlékeznek még arra, hogy 1990 után hányszor kérdezték és kérdeztük azt, hogy ha kormányváltás van, akkor egy minisztériumban milyen szintig kell, hogy megváltozzon a vezetés? Miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, főosztályvezető, osztályvezető, mindenki? Mi az, hogy a választók akaratának a kultúrában is lesznek következményei? Én azt értem, hogy egy kormánynak vannak preferenciái. De könyörgöm, hogy a határokat nem húzzák újra. Annak következtében, hogy egy másik kormány alakult, egy sor dolgot nem lehet átírni, hogy a prioritások változnak. Oké, rendben van. De hogy a prioritás vonzza az egészet, hogy ezentúl este lesz reggel, és reggel lesz este, ezt meg lehet hirdetni, meg lehet próbálni erőszakot tenni a természeten. De minek? A művészvilágban is csendes őrségváltás zajlik, mondta Létvári Vence. Milyen csendes őrségváltás? Mi az, hogy őrség? Mit őriznek? És nem az a dolog lényege, ami belül van. Az őrségben van a jelentőség, az őrséget nézzük, a kormány őrséget, vagy a parlamentet. Ami ben belül van, az őrségen belül. A jobb és a baloldalon és nagy terepet kapott a kultúrharc, mint a sajtóban megjelent, hogy leváltják Prőle Gergelyt, a Petőfirodal múzeum vezetőjét pont. Ez a kultúrharc még egyszer mondom, egy mesterséges irritáció. Saját magamat nem fogom ismételni. Ritvárin nem erősítette meg Prőle leváltását, mondván, ha lesz megállapodás, hogy micsoda megállapodás, majd bejelentik, ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy tiszteletben tartják a választok döntését, és azt szeretnék, hogy az embereknek a kultúrában is legyen beleszólások. Ezt egyébként a hírtévé teszi közzé így. Ezt a mondatot valaki elemezze nekem, és mondja meg, hogy mi a tartalma. Rítvári nem erősítette meg Prüle leváltását, ezt értem, mondván, ha lesz megállapodás. Most azt nevezzük megállapodásnak, hogy leváltják a prőlét, vagy ott lesz majd a Káslernál, és mint egy ilyen szocialista világban, ahol annak idején, amikor hárselvtárs megbüntette László gyuri akkor egyfelül megbüntette, kapott fegyelmét, majd azt mondta, hogy ez egyébként a jó munkája fejében elutazik utazik máltára. Mert hogy ez így volt. Milyen megállapodás? Én még nem tudtam eddig, hogyha valakit leváltanak az megállapodás. Márpedig len, hogy a megállapodás, akkor itt valami megbeszélés lesz, hogy. Figyelj, Gergőké, most az a helyzet, hogy mi leváltunk téged, de nem akarnál egy kamberrai nagykövet lenni. Vagy a magyar televízió elnöke. Vagy a frászkunyó. De tényleg. Elnézést, csak komolyan veszem azokat a szavakat, amelyek ide vannak írva. Mondván, ha lesz megállapodás, eddig még soha a büdös életben valakinek a leváltását nem hívták megállapodásnak. És nincs idézőjelben. Majd bejelentik, ugyanakkor úgy nyilatkozott ugyanakkor, tehát most valami ellenkező tartalom kell, hogy legyen, hogy tiszteletben tartják a választok döntését, és azt szeretnék, hogy az embereknek a is legyen beleszólások. Azért, hogyha megkérdezték volna 2018. április 8-án az embereket, hogy más legyen a petőfirodalmi irodalmi múzeum igazgatója, mint aki volt, akkor az emberek zöme egyrészt azt se tudta volna, hogy van olyan, egy pető múzeum, azt se tudta volna, hogy annak a főigazgatója Prőleg Gergely, de ha mindezt tudták volna, akkor visszakérdeztek volna, hogy oké, okay, rendben van, de ez most hogy jön a választáshoz. Most, hogy megszületett a választás, tudjuk, Prőleg alkalmatlan, mert ezt szakácsárpát megírta, Gajdics pedig lehozta a magyar időkben, megmondta Elsimol László, hogy ennek semmi jelentősége nincs, de amikor majd Elsimol Lászlót édi éri a magyar idők, akkor szó szóval azért majd nekem nyitnom kéne valami udvartóval beengedném azokat az embereket, akiket ültöznek. De csak azért, hogy ne koncolják föl őket. Aztán, amikor eljön az éjszaka, akkor az éjszaka lepele alatt kiengedem őket. Soha senki ebben a műsorban nem mondta a választások előtt, hogy a választásomnak az lesz a következménye, hogy majd az embereknek a kultúrába és nagyobb beleszólást akarnak adni, már azok, akik egyébként a jobb oldalra szahaztak. Én ezt eddig nem tudtam. Most megtudtam, de talán ezt előtte kellett volna tisztázni. És előtte se biztos, hogy egyetértettem volna vele. Az államtitkár szerint a balliberális kormányzás idején előfordult, előfordult. Hogy nem a tehetségük és teljesítményük alapján, hanem pártkötődésük miatt tüntettek ki művészeket, Fontos idézet, hogy az jusson előre, aki tehetséges, és ne legyen hátrány, ha valaki kereszténybeállítottsága jelentette jelentettek Rétváré. De hát, amit mondott a balibárás kormányzásra, ugyanaz vonatkozik a jobboldali konzervatívra, hogy időként előfordul, hogy nem tehetségük és teljesítmények alapján pártkötődésük miatt tüntette ki művészeket, és egyébként pedig abban teljesen egyetértek, hogy az jusson előre, aki tehetséges. És abban is egyetértek, hogy ne legyen hátrány, ha valaki kereszténybeállítottságú, teszem azt hozzá, a református, a zsidó, egyáltalán a tehetség és a, a keresztény beállítottságnak, az egymással szembeállítását én a saját műsoromban soha büdös életben nem tettem lehetővé. Ha igen, akkor elnézést kérek, önöknek pedig azt üzenem, mint a többi osztálytársamnak. Szavazzanak a Fideszre, szavazzanak arra, akire akarnak, maradjanak otthon, menjenek külföldre. De más osztálytársaik megalázásában aktívan ne részt, és tegyenek még mindent annak érdekében, hogy akik ezt teszik, ne folytathassák tovább. Magunkat számoljuk fel. Tehát amikor a baloldali publicisták baloldali tintába mártva azt mondják, hogy a forradalom felfajja gyermekeit, akkor ezzel szemben én azt mondom, nem a forradalom fajja fel a gyermekeit, hanem mi fajjuk fel saját magunkat. Ne ugráljál te itt, hanem álljál be a 12-es terekre. Beállt. 061 489 és 03677 Ebben a csatában, ha Gajdics Otto, Szakács Árpád és Bajer Zsolt győz, mindannyian vesztünk. 489-0999 valamint 063677161. Más műsorban ilyenkor van egy kis zene, és utána a főzési recepteket is közreadnak, de én erre alkalmatlan vagyok. 8 óra után Györgyev beledekkel fog beszélgetni. Addig zene szól, ha önök nem telefonálnak. nulla valamint egy írt marokóból és köszöni az invitálást, és mindent elkövet annak idei, annak érdekében, hogy a három nagyon messzire jött időpontra, október 1, november 1, december egy időpont, november 19, december 4 és október 29-e rendelkezésre tudjon állni. 3180 pontosan csak a telefonszámaimat tudom ajánlani, ha telefonálnak, jó, ha hallgatnak, azt is tudomásul veszem, én csöndben maradok. 061 489 0999, és nulla 06 Jó reggelt kívánok! Én néhány évvel ezelőtt, egy évtizedben ezelőtt egy nyugdíjpényszárnak voltam, egy ötötisztiségviselője e, részben. És e, és e, amikor volt ez a megszüntetés és a nyomozás és ez a hajcihő, minden reggel, minden reggel kinéztem, és hogy ott lesz-e egy rendőr autóképpen elvisz, vagy nem. Miközben semmi törvényt nem szövettem el. És, és ez el is ült az egész történet. Soha még be se hívtak tanulnak, néhány kollégámat bevitték. Szörnyű hónapokat élt át az ember. Sose tudta, hogy lesz egyszer csak azért, hogy vágókép legyen egy híradóba, ezért tehát elviszik valahova. És, és ez, a, ez a nyomás, ami az emberen van, ez most megint előjött, amikor beszélt erről az esetről borzasztó érzés, és nagyon-nagyon nagyon szolidális vagyok. Őregerek Gergelyel, szóval neki nagyon szörnyű lehetett ez néhány hónap. Az ő történetének még nincs vége. Hogy volt a szüveg? Megállapodás? A megállapodás még nem jött létre. De mi az, hogy ha valakit leálltadak, azt megállapodásnak hívjak? De tényleg? Ez, ez mi? Ez van új világ? Európa csendes Ritvári nem erősítette meg Prőle leváltását, mondván, ha lesz megállapodás, majd bejelentik. Tehát úgy látják, amint bemegy a Prőle a Káslerhez, és azt mondják neki, hogy most figyelj, megállapodunk, csak azt kérdez a Prőle, miben? Végül is, hogyha a a szakít majd velem, azt is hívhatjuk megállapodásnak, nem? Azt mondja, ő innentől kezdve a Józsit szereti, állapodjunk meg. megkérdezem, hogy oké, okay, rendben van, állapodjunk meg, de nekem milyen lehetőségei maradtak, hiszen a megállapodás mire fog vonatkozni? Hogy amikor a Józsi nincs itthon, akkor. De tényleg, mi ez egy megállapodás? Ha nagyon cinikusak lettek volna és tudatosak legalább oda volna idézőjelet, de nincs idézőjel. De hát kicsikbe kell esnünk. 0614890999 és 063677161. Humorizálok, viccelek itt, de ez nem túl vicces történet, barátaim, osztálytársak. Ohon, inkább ez legyen. Ami lelket ad, emelje ez föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely, amidőn a többi alszik. Jó legyet. Jó reggelt kívánok. Hát lehet, hogyha megállapodásból indulunk ki, akkor megkérdezik tőle, hogy mi lenne ki az a poszt, mit tetszene neki, mert hogy senkit nem hagynak az útszélén. És akkor az az elmúlt pár hónap, ami az ő megkurcolását illeti az ennek a lendő megállapodásnak a része? Vagy például statuálnak vele, hogy be kell állni a rendszerbe. Elnézést, eddig azt hittem, hogy komoly a telefonja, viccelődni meg nincs kedve önnek. Nem mondok olyat, mint a baloldali publicistek. Nem mondom, hogy a forradalom felfalja a gyermekét, és nem mondom azt is, hogy ő lesz a következő. De ha telefonálnak, nem telefonálnak túl sokan. Akkor azon kívül, hogy egyetértésükről vagy nem egyetértésükről biztosítanak. Valami, valamit mondjanak, ami lényegi. Elzúgtak. Csak azért ne telefonáljanak, mert ezt azt gondolják, hogy ezt majd egyszer az utókor feljegyzi. És ennek soha se lesz vége, tudják, De amikor én ezt elkezdtem 2000-ben, azt hittem, hogy lesznek ilyen paradicsomi állapotok, amikor kész, amikor zene szól, amikor, amikor, amikor semmi nem lesz, amikor... És itt, itt van a kánoán A természet ronthatja el egy esővel, egy viharral. Egy magára... Oké, okay, ez olyan, mint az orvos, olyan sohasem lesz, hogy a folyoson nem lesznek betegek. De ebben van valami, mint amikor valaki visszajön azzal, hogy megint megsérült a keze és én azt kérdezem, hogy uram, ő nem szánt szándékkal sérti meg a kezét, hogy ide visszajöjjön? magyar kezében Cseng akar. Magyar kezében. Nem akarok nagyon okos lenni, nem állna nekem jól ki vagyok bukva. És ha most itt nem ordítok és nem mondok szélsőséges gondolatokat, az nem azt jelenti, hogy megöregettem. Hát a! 01489 hat és 03676 egy 9 percük maradt arra, hogy elmondják mind kapcsolatban a gondolataikat, amit én itt elmondtam, vagy bármi másról. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ez és a fönt hagyott hangsúly, az fönt hagyott hangsúly lesz. Nem mondok olyan mondatokat, mint amilyeneket régen mondtam. 061 489 és hét Figyelek, a van mire. Mi a sötétség élén! Tudják, ha valami mégis bánt, az nem az... Itt nem a Fidesz van bántva, és nem az MSZP, és nem a kultúra. Itt az emberi méltóság van bántva, és ha az emberi méltóság mellett önök nem állnak ki, akkor én önök helyet nem állhatok ki érte. Én csak magamért állhatok ki. Ha mi fényünk nem lobogna, Köszönhetetlen ilyen át Azt gondolhatnák fenn az igben, Hogy elenyézett a világ Tekints reánk, tekints szabadság mert meg mostan népedet. Midőn más könnyed sem mer adni. Mi virrel áldozunk neked. Vagy kell-e még több Egyetlen szájon ránk, e hűtlen korban mi utolsó, egyetlen híveit falánk. Nulla egy, négy, nulla. 999, valamint 0630, 6771161, 6, 6 percük maradt. Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg el, mint a virág Amelyen titkos féreg fogarág, Elfogyni lassan Mint a gyertyaszál Mely elhagyott Üres szobában áll Mely halált adj Öt perc múlva lesz. Nyolc óra. Lassan hervadni el, mint a virág Amelyen titkos féreg fogarág, Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál Mely elhagyott üres szobában áll Melyet szélvész, csak bárki tövesztül. Legyek közírt, mit a hegyről a bölve. Eget, földet rázunk, renddörgést dönt le. A vaj minden rabszó, a slow heart Három perc múlva lesz 8 óra. Maradjunk abban, hogy köszöntöm figyelmüket! A következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. A humanitárius segélyezést és a polgári repülés biztonságot érintő Iránnal szembeni amerikai szankciók feloldását rendelt el ideglenes végzésében a Hágai Nemzetközi Bíróság. Határozatában a törvényszék annak biztosítására szólította fel az Egyesült Államokat, hogy a Teherán elleni korlátozásai ne legyenek negatív hatással az említett területekre. Az ENSZ elsődleges bírói szervének végzése, az élelmiszerek, mezőgazdasági termékek, gyógyszerek és orvosi eszközök, valamint a polgári légi közlekedés, Biztonságát szavatolni hivatott felszerelések, iráni exportját érintő büntető intézkedések felfüggesztését írja elő. Három tudós, áttörő fehéréket tanulmányozó tudományos munkája érdemelte ki az idei Nobel-díjat Svédországban. A két amerikai és egy brit kutató evolúciós technikákat alkalmazott biológiai enzimek és molekulák létrehozásához, az eredményeiket a gyógyászatban is hasznosíthatják. A kitüntetettek összesen 9 milliós vét koronával gazdagodnak. Ennek felét kapja egyikük, a másik felén osztozik, a másik két tudós. Spanyolországban mutatták be a Hyperloop Transportation Technologies első teljes méretű utas kapszuláját, ez később akár 1200 km per óra sebességgel is szállíthatja az utasokat. A társaság vezérigazgatója szerint három éven belül teljesen működőképes lehet a Hiperloop, az utasoknak kezdetben azonban lemondó nyilatkozatot kell majd tenniük a beszállás előtt, miután a szabályozó hatóságok egyelőre nem dolgozták ki, a Hiperloopra vonatkozó jogi és biztonsági követelményeket sem. A 32 méter hosszú és 5 tonna súlyú kapszulát a cég tulúzi kutatás és fejlesztési központjába viszik, ahol majd élesben is kipróbálják. A vonalban György Javis, van olyan blog, vagy nem tudom micsoda, ami a ligettel rendszeresen foglalkozik, amely adott esetben, hogy tapasztaltam, a mi kettőnk beszélgetéséből vesz híreket, és jeleníti meg. Korábban ez időnként még úgy volt, hogy megjelölték benne a műsort vagy a rádiót, ezt most személyesen elhagyták, de, de ilyen, ilyen hírforrás a mi kettőnk beszélgetése, úgyhogy kétszer is gondolnak, hogy mit beszélsz. Nem, mintha eddig nem, fo nem fontoltad volna meg, de még inkább holnap aztán a New York Times-ban olvashatjuk vissza a, a saját beszélgetésünket, ami a tekintetben, tehát én azt gondolom, hogy és ezt mindannyian tudjuk, független attól, hogy nem ennek megfelelően alakulnak a hétköznapok és hogy mi lesz a vége, azt senki nem tudja, csak, csak van egy elképzelés, hogy a végeredménynek elvileg vissza kéne igazolni az egészet, és mindenkinek azokat az ellenvetéseit és ellenérzéseit, amelyeket megfogalmaztak, akkor, amikor létrejön, akkor azt kellene, hogy mondja, hogy tévedtem, ez kurva jó. Ez az utóbbi rész nem hiszem, hogy bekövetkezik. Ugye nyilván ez a jövőkutatás ingoványos területen, hogy mi lesz majd, de azért eredmények vannak, és beszéltünk már itt a műsorban is erről, és kérdés, hogy ki mennyire meri ebből extrapolálni a teljes jövőt, de itt van a kutyás élményparknak a kérdése, vagy éppen a gyermek a kérdése, amik ugye átadásra kerültek, és egészen felemelő élmény, amikor az ember... Ez így van, az utóbbit láttam, ott például felmerült az a kérdés, hogy ennek a karbantartását azt hogyan végzi az, aki végzi? Tehát hogyan van őrizve? A karbantartását és az őrzését is ugye a Városliget ZRT biztosítja. Tehát Itt egy egészen speciális felállásról van szó, ami nem mindenhol gyakorlat még a magyar állami szférában sem. Tehát ugye a Városliget ZRT 99 évre kapta vagyunk kezelésbe az egész Városligetet. Ez azt jelenti, hogy mi hosszú távon 99 évig biztosan felelünk is azért, amit felépítünk. Mi leszünk azok, akik az egyes intézményeknek a gázszámláját kifizetjük, mi leszünk azok, akik a folyosót takarítjuk, mi vagyunk hivatottak arra, hogy a mellékhelységekben mindig legyen kellő számú egészségügyi papír, és mi vagyunk hivatottak arra, hogy azokon a tornapályákon, ahol most rendszeresen zajlanak a órák, azok fél év múlva is, meg egy év múlva is ugyanilyen állapotban várják a diákokat, illetve mindenkit, aki mondjuk a ligetben szeretne sportolni. Ez egy külön kihívás, tehát nyilván az a helyzet, hogy a beruházó énünk az előbb vagy utóbb, amikor a beruházások befejeződnek, akkor szépen csendben átalakul, és üzemeltető énni alakul át. Ezek azért nyilván szakmai kérdések, amiről érdemes itt a rádióban is beszélni, de ez az egyik legizgalmasabb kihívás, mert gyakorlatilag Magyarországon nagyon kevesen vannak, akik ilyen felhatalmat De ez van. nem vonatkozik minden intézményre, ugye? Vagy minden intézményre vonatkozik? Nem. Ez minden intézményre vonatkozik. A múzeumokra tehát, is? Tehát a múzeumok maguk gyakorlatilag az újonnan létrejövő épületekben, ha úgy tetszik, fognak megjelenni. Ez nyilván egy jogi... Postok, egy iparművészeti szépen. múzeum az emmi? Egy iparművészeti múzeum az emmi, iparművészeti múzeum pont nem épül a városlig. Nem, nem, nem, és a szépművészeti múzeum az viszont Városliget ZRT? Nem. Ugye itt uh, bele kell mennünk akkor egy picit uh, jogi fejtegetésben, tehát az ingatlanoknak a tulajdonjoga az a magyar állami. Igen. A kert az egyébként osztatlan közös tulajdon, Igen. maga a park, hiszen abban a főváros és a magyar állam mellett még jó is minimálisan tulajdonos. De a vagyonkezelői jogok, ami a leginkább talán aként írhatók le, hogy a ténylegesen írtokló és egyébként tulajdonos jogosítványokkal okosítványokkal bíró szereplő, ez a Városliget ZRT. Tehát a vagyonkezelő... De a, a szép művészeti múzeum esetén is? A szép művészeti múzeum esetén nem de a kert esetén, a néprajzi múzeum esetén, a mélygarázs esetén, a zeneház esetén... Oké, okay. mi a különbség a néprajzi Igen. múzeum és a szépművészeti múzeum között? Hozzátéve, hogy a szépművészeti múzeum most lesz kész, a néprajzi múzeum pedig egyszer majd kész lesz. Ténylezzük fel, hogy egyszerre, majd akkor teszem fel ezt a kérdést ha egyáltalán létezem, még amikor a néprajzi múzeum meg lesz. Mi a különbség a kettő között? A beruházás szempontjából van jogi különbség. Ugye egy nagyon színes intézményi háló található a Városligetben, ami talán leginkább egy ilyen um, tárc céltáblának a koncentrikus köreivel írhatók le. Mondjuk a legközepén található a Magyar Zeneháza vagy éppen a Városligeti Színház, amelyek olyan intézmények, amelyek korábban nem léteztek. Uh -huh. Itt az intézménynek a létrehozása is a Városliget ZRT feladata, Tehát ma Nálunk a Városliget ZRT-ben edukálódik az, hogy a magyar zeneházában egészen pontosan egy zenei csodák palotája formájában, miként kerül bemutatásra a magyar zene, miként kerül bemutatásra az egyetemes zene, és milyen előadási lehetőségek, kutatási és múzeumpedagógiai lehetőségek lesznek. Elképesztő Mi... egyébként a a kapcsán, majd beszélünk annak a pénzügyi vonzatáról is, de hogy kulturpolitikailag már abból adódóan, hogy te azt mondtad, hogy abban megjelenik a könnyű zene, milyen kulturpolitikai harc indul el arról, hogy ott ki milyen mértékben lehet vagy lesz. Majd jelen, az valami egészen elképesztő. De ezt csak úgy zárójelben mondtam. Hát ezek mindig izgalmas léerek, de visszatérve az eredeti kérdésre, tehát ennek a koncentrikus körhalmaznak a közepén mondjuk a Magyar Zeneházát érdemes elképzelni. Egy picit kijebb található mondjuk a Néprajzi Múzeum, vagy a Galéria, vagy az Innováció Háza, amelyek olyan intézmények, amelyek jelenleg is léteznek, hogy az Innovációháza az gyakorlatilag a közlekedési múzeum műszaki gyűjteménye. Tehát ezek létező, egzisztáló intézmények, van, amelyik 50, van, amelyik 100 éve létezik, és költöznek ide a Városligetbe. Itt a Városliget ZRT klasszikus beruházói feladatokat lát el. Az intézmények igénye alapján szabott múzeumi tereket hoz létre és épít, a háznak az üzemeltetési és vagyonkezelési feladatai azok a Városliget Vrt nél vannak, a Nétrajzi Múzeum pedig beköltözik ezekbe. a. Jó, akkor ezek szerint kivétel a Szépművészeti Múzeum, gondolom kivétel lesz az állatkert, a Széchenyi Fürdő. Ez még egyált kijebb lévő kör, ugye a Szépművészeti Múzeum van még egyált kijebb, mert ott azért nyilván van egy komoly szinergia már csak a Szépművészeti Múzeum és a galériának a közös fenntartói működése miatt még egy jelkéjebb van valóban. Jól beszélsz, tehát hogy a, a... Szépművészeti múzeum az nem fog hozzátok tartozni, de a Nemzeti Galéria viszont igen. Az épület vagyonkezett. Úgy úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, Így van, így van. De abban akkor van. ezek szerint az két különböző megítélés alá fog esni? Vagy két különböző jó? jogi konstrukcióban okay. ö, jött létre. De az, végeredmény... nem kizárt, az nem kizárt, hogyha elkészül, akkor egy lesz a jogi konstrukció, csak lehet most különbözik. Biztos, a, beruházás idő, a beruházás időszakában igen. volt külön. Én azt gondolom, hogy ebből tényleg annyit fontos tudni és érteni, hogy a liget Budapest keretén belül újul meg a Szétművészeti Múzeum is, és épül fel okay, a Nemzeti Galéria Tegyünk egy gondolatjelet, neked arra nézve vannak számaid, mert azt feltételezem, hogy vannak, vagy kellene, hogy legyenek, független, hogy ezeket megmondod de vagy sem, nem fogom belőled kiverni. Hogy egyébként majd 2021-ben, vagy 2022-ben, amikor az egész kész lesz, akkor majd a Városlig fügvényében vagy nem függvényében annak, hogy milyen mértékben számolhat a látogatói bevételekkel tehát, hogy a Városliges ZRT-nek mennyi pénzzel kell rendelkeznie ahhoz, hogy ezt az izét, ezt az egészet fenntartsa? Nyilván vannak erre előzetes, előzetes számok, azért az nagyon fontos látni, Hát akkor, egy ingatlan amikor... fejlesztő, mint te az elvileg, amikor csinál egy épületet, vagy épít, akkor párhuzamosan azzal tájékoztatja, vagy, tájékoztatja, vagy, vagy fel kell építeni azt, hogy annak az épületnek mi lesz össze az költsége. Ez gondolom általában így van vagy tévedek? Természetesen, természetesen. Tehát, hogy ezt pontosan, pontosan látni kell. Az intézményeknél ebben az esetben ezt pontosan látni lehet. Ez a tervekben egyértelműen kiolvasható. Itt azt gondolom, hogy nem ez az elsődleges kérdés. Amire te célzol, az az, hogy a Városliget, mint kulturális fejlesztés, ez vajon mennyiben tud for profit lenni? Már itt a műsorban is, ugye többször beszéltünk erről a kérdésről, itt nemzetgazdasági megtérülésről kell beszélgetnünk. Tehát az, az elképzelés, hogy a nagy számú látogató, ugye most azt mondjuk, hogy 4-4,5 millió egyedi látogatás van a Városligetben ebben a másodpercben, a konzervatív becslések alapján a Liget projekt megépülését követően ez 6,5-7 millió egyedi látogatást feltételez, ez, egy, ez azt gondolom, hogy kellően konzervatív megközelítés, vannak olyan álláspontok, hogy ennél akár lényegesen több is lehet. Tehát hogyan tudjuk ezeket beszámolni egy egyébként közpénzből megvalósuló beruházásba? Nyilván nem aként számolunk megtérülést, ha egyáltalán kell egy kulturális tartalomnál megtérülésről beszélni, közvetlen megtérülésről, de beszélünk róla. Nem aként számoljuk, hogy a jegybevételekből, vagy a diákcsoportokból mikor térül meg az a többmilliárdos beruházás, amiben ezek a házak kerültek, hanem nemzetgazdasági szinten vizsgáljuk. Vajon van-e olyan hozzáadott értéke mondjuk a magyar turizmus piacán, hogy a jelenleg 13-13,5 millió Magyarországra érkező ö, a reptéren leszálló turista, és az most csak a reptérforgalmát jelenti, az mondjuk megnövekszik. Amiatt, mert Budapesten van egy olyan kulturális tartalom, ami miatt érdemes újból és újból visszajönni, hiszen megújuló kiállítások vannak, egy pulzáló városi szövetség. Szép múzeum, Leonardo da Vinci és a Budapesti Lovas október 31 január 6. Pontosan. Mindjárt kezdődik. Azt hiszem, hogy nem, nem megyünk a jövőkutatás területére akkor, ha azt mondjuk, hogy számos külföldi látogató fog azért ide érkezni, hogy ezt a Leonardo kamera kiállítást megnézhetse. Lépjünk egyet tovább, ez eddig nagyon kellemes, vagy főleg, beszél, főleg kellemes beszélgetés volt, ez most egy pillanatig kevésbé lesz, de adakta kerül, ez követően nem lesz több apropója, és nem fog ugrálni rajta, de kiadhatatlan az, hogy megnéztem az arc kiállítást. Hallottam teljesen véletlen Bakos Gábort a klubrádióban, és itt is beszélt arról a Karácsony Gergely, hogy nem akarásnak karásnak nyögés a vége, de vegyük azt, hogy én ezt nem is mondtam, nem mondott Karácsony Gergely semmit se, Bakos Gábort se hallottam a klubrádióban, viszont ha voltál az arckiállításon, akkor azért, ha pedig nem voltál az arckiállításon, akkor... Akkor más módon tudhattál arról, hogy a zuglói önkormányzatnak ott van egy óriás plakátja, Fék-Ánfék címmel 2015-18, amely azt veti szembe, egy osztott mezőben, mely szerint Bán László a Liget projekt miniszteri biztosa egyszer azt mondta, hogy az alsznak saját jogán szerzett helye van a Ligetben, és ez így is lesz a jövőben. A második pedig az van, egy 24. hurra hivatkozva 2018 június 6-án, hogy nem engedte az állami tulajdonú városléget ezért a Budapest 5 osok terület, az idén már 18. alkalommal, és akkor most nem arról van szó csupán, hogy azon a területen, ahol korábban volt, ott nem lehet lehetett, hanem hogy nem nem -e lehetett volna-e, és akkor különböző helyszíneket mondtak a Városligetben ezt megrendezni, és nyilvánvaló, hogy ez politikai akarat, mert egyébként maga a tér az adott, és ha valaki nagyon akarta volna, az eredeti helyén nem, de egy másik helyén adhatott volna rengedét. Egy kérdés, és utána megyek tovább. 2016 tavaszán formik az indulatok a Városliget beruházása környékén. Azt gondolom, hogy a jelenleginél sokkal élesebb helyzetek alakultak ki. 2016 nyarán én magam adtam engedélyt az arckiállításra a felvonulási téren, aként, hogy a plakátoknak egy jelentős része mind a Városligetnek, mind pedig a kormánynak a kormánynak, kritikus megközelítésére és a liget beruházásnak a kritikus megközelítésére hajazott. Ezt követően 2017-ben ugyan én aláírtam ezeket az engedélyeket, hogy az 56-osok terén az arckiállítást meg lehessen tartani. Szintén a plakátoknak a jelentős része az ilyen típusú üzeneteket fogalmazott meg. Én a, néz a hallgatók bölcsességére bízom, hogy vajon 2018-ban két ilyen évet követően politikai döntés születik-e akkor, amikor a ligetnek több, mint a, a, az egyharmada ma beruházási munkálatok miatt le van zárva, vagy pedig a Józan Paraszti ész mellett hozzuk a döntést, hogy ebben a városligetben ilyen típusú kiállítást, főleg ilyen időtartamba, akkor, amikor közmű beruházások indulnak és végződnek, a Néprajzi Múzeum az 56-osok terén épül, ma ott egy 13 méter mély gödör található, amiben munkagépek közlekednek, hogy ez vajon politikai ez a döntés, vagy pedig szakmai. Én bátran merem mondani, hogy ez egy tisztán szakmai kérdés, hogyha ebbe valaki mást kíván látni, akkor ez az ő lelkiismereti szabadságára van bízva. A ligetben polgár judis sakk ösvény lesz, a Magyar Nemzeti Galéria termeiben pedig világ október 13-án. Ez mi? Én nagyon izgalmas ízek, amiket előre itt, ez a gondolat. Ugye az a helyzet, hogy akkor, amikor a Városligetnek, mint közpartnak a megújításáról gondol, gondolkodunk, akkor nem kizárólag, sőt nem is elsősorban csak arról szól, hogy füvesítés és a padoknak a cseréje történjen meg, hanem egy olyan izgalmas, mozgalmas városi teret hozzunk létre, ahova minden egyes hétvégén, minden egyes hétköznap élményt kimenni, függetlenül attól, hogy az ember csak a kutyáját szeretné sétáltatni, babakocsit szeretne körbetolni, vagy pedig éppen valamilyen extra élményt keres, mint a megújuló nagyjátszótér, mint a sportpályák, a kutyás élménypark, vagy éppen valamilyen felfedező vény Van már ilyen a ligetben, a Városliget ZRT telepített már ilyet a ligetben, ugye a, talán te is ott voltál akkor, amikor tavaly nyáron, Persányi miniszteri biztos úr felavatta azt az ösvényt, ahol madarak és növényekről szóló részletes tájékoztatót láthatnak a ligetben sétálók. Lesz több ilyen a ligetben, tematikus élményeket keresünk, hiszen egy családi gyermek élményközpontot hozunk létre. Ezeket a programokat, amelyek programok és nem külső szervezetek hozzák, ezeknek az előállítói a Városliget Zértén belül kívül hol talhatók? Ugye itt kétféle dologról beszélünk. Egyfelől a Városliget közterület helyet ad azoknak a, a Városligetbe érkező és a Városligetbe megrendezni kívánt eseményeknek, amiről mi tulajdonképpen területhasználati alapon csak egy döntést hozunk. Hogy példát mondjak, az, hogy a, és egyébként egy kicsit köthetünk itt az arckiállítás kérdéséhez, ugye évtizedek óta indul a Városligetből az ikonikus budapesti maratonfutás, most hétvégén lesz a budapesti maratonfutás, és egyébként legnagyobb sajnálatomra, ez sem tud a Városligetből elindulni az idei évben. A tavalyi évben még pont meg tudtuk találni a rajtnak a helyszínét. Az idei évben már nem tudtuk megtalálni. Nagyon bízom benne, hogy az elkövetkező időszakban szintén vissza fog tudni térni a ligetbe. Érdekes módon itt senki nem feszeget politikai kérdéseket. Egyszerűen tudomásul veszik, hogy a Budapest Maraton nem tud elindulni a Városligetből. Szóval a Maraton, vagy a, vagy a Nemzeti Vágta, vagy éppen a Rozália Fesztivál ők külső szereplők, ők idejönnek a ligetbe, de itt is egy nagy felelőssége van a Városliget ZRT-nek, hiszen nekünk kell eldöntenünk, hogy milyen minőségű ligetet képzelünk el, minek adunk helyet. Én ugye többször elmondtam akár itt a rádióban is, hogy az elképzelésünk az, hogy nem egy elitista ligetet hozunk létre, nem az a cél, hogy ide 50 forint nélkül ne lehessen belépni. Mindenki ligete épül, viszont egy olyan színvonalon újul meg a Városliget, ami méltó ahhoz, a kulturális tartalomhoz, ami az ideköltöző, illetve az itt lévő intézmények által vetített hálóban egyértelműen kézzelfogható. Ezen kívül vannak olyan események, amiket a Városliget ZRT maga biztosít, vannak olyan tartalmak, amiket a Városliget ZRT maga biztosít, ilyen például a sakfelfedezőjösvény, ilyen például a madárbarátkertnek a létrehozása, és még számos, tematikus élmény, amelyek a tájépítészet pályázatba beépültek, és amelyek most kivitelezési kivitelezés is tartanak. Azt Étrek, tőled, hogy elő. amikor ezeket a területeket nézzük, ezek szervesen annak függ, attól függetlenül, hogy a környékükön munkálatok folynak. Nagyon nehéz a kérdés, rengeteg organizációs feladat van. Hiszen ezzel. azt már megegyeztünk, hogy a legegyszerűbb az lett volna az egészet körbe-keríteni, aztán x év múlva átadni. Pontosan, pontosan, és nyilván az a helyzet, hogy minden virtigli ingatlanfejlesztőnek különös, hogyha nem így kell eljárnia ebben a kérdésben, de ettől függetlenül egy 99 hektáros közparkot tudnunk kell olyan részekben felújítanunk, hogy folyamatosan a ligetnek legalább a kétharmada az látogatható maradjon. Én elismerem, hogy ebben vannak olyan időpillanatok, amikor kompromisszumokat kell kötni, és csak szűkösvényeken közelíthetőek meg bizonyos nagy részek. Nekem is ö, ö, nagyobb öröm lenne, hogyha mondjuk a sportpálya vagy a kutyás élményparkot már az a környezet venné körbe, ami jövő nyáron, illetve jövő ősszel körbe fogja venni, de tudomásul kell venni, hogy a beruházás az egy olyan természetű állatfaj, ami bizonyos igényel bír. Valáspálca még nálunk sincsen, nem tudjuk az egész éjszakát. A közelmúlt híra volt az, hogy egyedül a budapesti távhőszolgáltató zértét, tehát ajánlatot a városligedő meglévő és megépülő épületek távhűtéséhez és távhűtéséhez szükséges energiára, de érvénytelen lett. Miért? Ez egy technikai kérdés egyébként, bízom benne, hogy a megismételt eljárás már nem lesz érvénytelen ilyen szempontból, az a helyzet, hogy ma Magyarországon a vonatkozó jogszabályokat mindenkinek, a Városliget, ZRT-nek is, is az összes pályázónak be kell tartania, ha ebben bármilyen hiba keletkezik, tehát hogy értsük, nagyon Bonyolult dokumentációra van szükség egy közbeszerzési ö, eljárásnál, hogyha ebből egy aláírási cím példány is kimarad, főleg most, hogy ö, elektronikus a közbeszerzésnek a rendszere, akkor az nem tud érvényes ö, lenni ez a közbeszerzési eljárás. Egy ilyen ö, technikai, ö, technikai probléma merült föl ebben az ügyben, hogy ezt az eljárást ezt sajnálatos módon ö, meg kell ismételni. Megint egy kevésbé számodra kedves kérdés, független attól, hogy erről már egyszer beszéltünk, csak mindig előjön. És elhúztam a számot némi grimasz formájában, mert ugye most a 13. kerületben is a lakókkal vívva folyik egy vita és egy, egy jelentős érdeklődés az iránt, hogy az ott éppen lebontandó épületnek a külső homlokzatán vagy én nem tudom pontosan melyik részében lévő eternit lapoknak az ő lebontásával milyen azbest veszély van, ez ugye most a 13. keretben van, de pont a beszélgetésünk, a legutóbbi beszélgetésünk napján emlékezettem szerint a lehet más a politika képviselői hirtelen, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy hirtelen a semmiből eljöttek megint azzal, hogy a Városliget különböző beruházásai kapcsán azbeszmentesítésről kellene beszélni, holott ezügyben nem nyugvópontra tűnt jutni a beszélgetés, mert az azbeszmentesítésnek nincs nyugvópontja, az vagy normálisan van megoldva, vagy nem. Eddig az ember azt hitte, hogy ez oké, okay, most az LNP kapcsán megint nem, nem érti az ember, hogy ez most valami politikai asszonszerzés, vagy pedig tényleges probléma. Azt gondolom, hogy az, hogy erről beszélünk, ez alapján világosan látszik, hogy a Városliget beruházása az jó irányba halad. Tehát ezt a csontot elég sokszor lerágtuk. Csak itt a műsorban is, és ezen kívül. Belővették. Még, még, még végtelenül sokszor, hogy 2018 őszén is csak ugyanezt a lemet tudják föltenni, ez azt jelenti, hogy minden egyéb kérdéssel teljes egészében elégedettek. De viccet félretéve nem tudom elégszer elmondani, szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy természetesen a Városligetben semmilyen egészségre veszélyes azbest, vagy azbest kérdés ez nincsen. Minden mentesítés minden a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. Erről az összes vonatkozó nyilatkozatot egyébként rendszeresen közzétesszük, a Városligetnek a honlapján elérhetők, rendszeresen levegőtisztasági méréseket végeztetünk független, akreditált laboratóriumokkal, amelyek minden egyes esetben megállapítják, hogy a határérték alatt található bármilyen szennyezőanyag a Városliget környékén. Azonban nem tudok elmenni szó nélkül uh, a kérdés mellett, és enged meg, uh, mert ezt itt a, az elmúlt időszakban természetesen minket is megtaláltak ebben az ügyben, hogy azért fölhívja mindenkinek a figyelmét, aki az azbest szóval viccelődni próbál, vagy ezzel próbál hangulatot gerjeszteni, mindegy, hogy szakmai vagy politikai alapon, hogy azért a büntető törvénykönyv letöltenő szabadságmesztéssel uh, fenyegeti, mindazokat, akik rémhírt terjesztenek. Tehát itt van előttem, direkt megnéztem most neked a, a, a BTK-nak 338. paragrafusát, aki a köznyugalom megzavarására alkalmas olyan valótlan tényt állít, híreztel, vagy azt a látszatot kelti, hogy közveszélyen járó esemény bekövetkezése fenyeget, büntet miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát szeretném még egyszer mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy ez nem játék ez a kérdés. Ezt nem lehet politikai haszonszerzéssel használni, mert a Városliget ZRT köteles lesz megtenni azokat a jogi lépéseket, amelyek egy ilyen rémhír terjesztéshez köthetőek. Nem tudok annál többet tenni, mint hogy folyamatosan független több akreditált laboratóriummal vizsgáltatjuk a ligetet. Nincs az best kérdés. Mindenki pontosan tudja, hogy miről beszélünk. Arról beszélgetünk hogy a magukat ligetvédőknek nevező provokátorok megpróbálnak ebből bármilyen úton módon írt csinálni, hogy fókuszba maradhassanak. A városligetben ugyanúgy, mint egész Budapesten és egész Magyarországon a 80-as évekig, amikor infrastruktúrát építettek, csatornáztak, vagy éppen vízhálózatot építettek, Eternit csöveket is használtak. Az Eternit kötött formájú azbesztet tartalmaz, amely nem veszélyes az egészségre. Pont a ligetberuházás az, ami egyébként ezeket, ezt az elavult technológiát kicseréli. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a műsorban is utoljára beszéltünk erről a kérdésről, nem szeretnék többet azt kérdésről beszélni, Szeretnék mindenkit megnyugtatni. A Városliget egyébként teljesen egészséges, és szeretném felhívni azon kiváló rémírterjesztőknek a figyelmét, akik egyébként életvitelszerűen kint élnek a Városligetben, hogy akkor most, ha beszél lenne, akkor vajon miért látogatják ők a ligátat? Úgyhogy elég diffúz és konfúz az, az egész szituáció. Szerintem nem érdemes ezzel a kérdéssel többet foglalkozni. A mondó vagyok, hogy akkor ezzel itt most fejezzük is be a mai most ezt nem mondom végén, mert amit annak idején talán Turtulszki tanárul mondott az Apácai Gimnáziumban, hogyha most pontosan azt idézem, akkor az a mai politikai korrektségben nem fér bele. Tehát egészen hihetetlen dolgok vannak. Tehát annak idején a Magyar Rádióban is voltak olyan kifejezések, amelyeket ott közszájon forogtak, de ma, hogyha itt beidézném őket, akkor pillanatok alatt olyan kontextusba kerülnék, amit be nem szeretnék kerülni. A jövő héten vagy jövő héten természetesen vagyok. Az Brigitta és Gitta napja. Akkor számítok rád, téma nélkül nem fogunk maradni. Még Elgézzük egy dolgot szeretnék kérdezni, engem. hogy a Magyar Zeneháza, amelynek az építkezése megkezdődött, annak mi a dátuma az elkészültét illetően? Én nagyon bizakodó vagyok a tekintetben, hogy 2020 karácsonya uh, előtt már egy karácsonyi koncertre a hallgatókat és a téged is meg fogunk tudni hívni uh, viccet félretébe a kivitelező 540 napra vállalta a kivitelezését elkészül a ház 2019 év ezek végére Ezek meg mind van olyan szerződés, hogy egyébként mivel jár hogyha valaki késedelembe esik? Természet, természetesen igen természetesen igen tehát uh, ezek professzionálisan megkötött szerződések 19 év végére 20 év elejére a ház elkészül ezt követően uh, indul el a kiállítás A, a Néprázi Múzeum követi az ütemtervet. Néprajzi múzeum követi az itemtervet, igen. Jó, tehát te nagyjából abban bízol, hogy azok az időpontok, amelyek ezeknek az átadását illeti, azokat a, város, azokat a kivitelezők tartani fogják. Az UMRK tekintetében tartottuk, az Olofámeház tekintetében az évvége és jövő évele az elkészült le teljes, teljes egészében tartott, ugye ez már elég közel van ahhoz, hogy azt tudom mondani, hogy itt tartjuk az ütemtervet, a mélyaráznál és az Olofámeháznál is egyelőre ütemter, vagy Néprajzi is ütemtervszerűen halad. A Magyar Zeneháznál ugye még nem igazán tudom megmondani, mert nem egész egy hónapja adtuk vállalkozásba a kérdést, de azt látom, hogy egyelőre ugye egy napi ütemtervek vannak, tehát akkor amikor mi leszerződünk, pontosan látjuk, hogy melyik napon milyen munkálatok fognak zajlani. Amit én látok itt a napi riportokban, az az, hogy egyelőre ott is ütemezetten haladnak a munkálatok. És a bán pedig rövidesen táncra perdül, ami a lendő múzeumát illeti, hiszen az október végén, ha minden igaz, akkor elkezdi azt a működését, amit eddig az átépítés miatt nem tudott végezni. Ez egyik legizgalmasabb pillanat lesz a Liget-Budapest programjában, amikor az első megújuló nagy intézményünk kibutja a kapuját eh, október 30-át követően, úgyhogy eh, nagy izgalommal várjuk, de szerintem nálunk még nagyobb izgalommal várják azok, akik látogatóként jönnek majd el a megújult szépművészeti múzeumba. Köszönöm a rendelkezésre, állást. Jövő héten beszélünk, köszönöm! Így. Köszönöm szépen! Igen. Önök Gyorgy Benedeket hallották! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Gajs képviselő úr hazudozása után most halljanak egy igaz beszédet. Bár, ahogy a rendszert ismerjük, a kommunikációs képességét, a média mindenhatóságát és a rendszer urának, a fő hűbér úrnak a viselkedését, abból levonhatunk következtetést, hogy a végén nem jött be Orbán Viktor, abban a kérdésben, amiről hetek óta azt halljuk, hogy ő behozza a magyar parlament elé Magyarország megvédését. Hol van Kövér László házelnök úr, aki leidiótázza az összes európai politikust, és hol van a miniszterelnök, aki úgy látszik nem meri a szemembe mondani, és a kollégák szemében mondani, hogy mi lennénk a hazárlók? Hol van az önök frakcióvezetője? Kocsis Máté, aki még hétfőn tudott úgy beszélni róla és az állítólagos hazárólásomról, hogy én akkor nem ültem itt ebben a teremben. Kimentek. Mert önök is pontosan jól tudják, hogy most öngolt rúgtak. Mert a magyar társadalom gyomra bárhány milliárdot is költenek el arra, hogy megpróbálják átmosni a magyar emberek agyát, a magyar társadalom gyomra mindent nem vesz be. Ezért most. Soktat igaz... magadat visszanézni? Nagyon ritkán. Konkrétan a felakítszédet nem néztem vissza, és csak a reakciókat is nem. Először is ugye, arról volt szó, hogy két hét múlva beszélgetünk, de hát szerintem tökörrúgja magát az a műsorvezető, aki tartja a műsorrendet, miközben valami alapvetően másféleképpen alakul. Mi történt? Ahogy megtudtam, fideszesek történet a folyosón, hétfő reggel a Fidesz vezetői nem tudom milyen ülésén, abban maradtak, hogy sajnos igazban van, és az mégsem járja, hogyha én itt napokon keresztül azzal akciózok a sajtóban, hogy is felháborított dolog, hogy, hogy a argenténi jelentés kapcsán az EU képviselők nem szólhatnak hozzá, mert nem EU-s napi rend, aztán két évben akkor is Máté jelentette, hogy na hát, hogyha ennyire, az új akkor jön. Végül is más nem szólalt, föl... Deus, deus, deus, deus, deus. Igen, igen, ő, de, de, de nem követtem az egészet végig, bár a sajtóját néztem, de abban nem találtam, hogyha igen, akkor felületes voltam, hogy rajtad kívül az ellenzékből Nieder, Müller, Péter, vagy bárki más, olyan nagyon sokan nincsenek, de azért vannak egy páran, felszólalt-e? Hagyd hagy legyek velük kollegiális, miután nekünk havonta egyszer van egy egyhetes Strasburgi tenáris ülésünk, ahol nagyon szigorúan veszik a hiányzást, és mindenki elutazott Strasbourgba. ezért a kollégák jó része nem jött haza emiatt az e vita miatt. Tehát én, én Én Én hazajöttem, vagy hazamentem, mert most az is Strasburgba vagyok. A Sanyi hazajött, meg a Dajtomi. Az, amit elmondtál, az ugye egy nagyobb egységnek a része, amiről viszonylag kevés szó esett itt. csak keresem a papírjaimat, aztán megtalálom, mert ott ugye ennek a szárhentini jelentésnek egy kormány határozati vitája folyt, érdekes módon meglehetősen kevés ember előtt. A Fidesz úgy döntött, és ez érdekes, hogy uh, Ugye ez egy határozott kezelünk. javaslat a Magyarország, a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeli rágalmak visszautasításáról, van egy határozott javaslat, amit Kocsis Máté és Gulyás Gergely nyújtottak be. A miniszterelnöktől azt halljuk most már három hete, hogy na majd a magyar kormány visszavág, és ő megvédi, Magyarországot, és erre a, ezt a parlamenti napot, ezt harangozták be földön mindenhol. Most a Ennek a elvileg mi volt a célja? Vagy ez mire volt való? A, a, mindenki úgy tudja, én is úgy tudom, hogy a miniszterelnök itt szeretett volna egy nagyon erős uh, kirohanást intézni az Európai Parlamentben az EU-s intézményekkel szembe, és nyilván megalapozni azt a bizonyos hatmilliárdos kampányt, ami most uh, Agymosás kapcsán, ahogy a veszélybe is elmondtam, zajlik, és az utolsó pillanatban, tehát valamikor kedd este döntöttek úgy, vagy lehet, hogy szerd reggel, hogy a miniszterelnök nem jön be, és nem ő képviseli a kormányt. Ennek nincsen mások, hát te vagy a kommunikáció szakember, én csak politikusként sejtem, ilyet, akkor szokott ilyen döntést hozni egy politikai tím, amikor azt érzi, hogy kezd tiki válni a helyzet, védhetetlen. Jó, de a parlament rendesülésén ez meg bekövetkezett, tehát uh, mi a különbség? Nem jött, nem jött el, tehát innentől kezdve... Nem, de nem, hogy és... a parlament elhangzottak ilyen beszédek, tehát 24 vagy 48 óra ilyen... Nem, nem, nem, nem, nem. Hát a miniszterelnök szájából nem. És mind a tudjuk, hogy amikor a miniszterelnök emel meg egy témát, a miniszterelnök... Uh, szól hozzá a parlamentbe, akkor azt a TV rádió vasalók mindenhol közvetíté és mindenki azzal foglalkozik. Azt gyanítjuk, hogy a Fidesz legszűkebb stábja úgy döntött, hogy, hogy hát inkább, inkább a miniszterelnök ebből most kimarad, és Fulyás Gergely szintjén, meg Kocsis Máté szintjén kezelték. Egyébként az ellensziki frakciók hiánytalanul mindenki bent volt a teremben, és nagyon fegyelmezett. De ugye, mint ennek kétharmados többség van, meglehetősen szellősek voltak a Tehát olyan más a, a kormánypártból olyan nagyon sokan nem tartották fontosnak, hogy elmenjenek. A reggel sokan voltak, és aztán utána elszivárogtak. De hát nem is ez az érdekes, hanem azért azt látnod kellett volna, a mondom, hogy érdemes belenézni a felvételekbe, hogy egy-egy a fidesz képviselőket Hát uh, mélyen megirintő ellenzéki hozzászólásnál bizony, bizony, igencsak a padot nézték és a, a telefonjukat babrálták a képviselők. Ők is tudják, és akkor tájékoztassuk a nagy érdeműt rajtad keresztül, vagy most az éteren keresztül, hogy ők is tudják, hogy uh, teljesen um, fals és, uh, és valótlan uh, támadás az Európai Parlament ellen ez a mostani határozat. mert egy olyan három oldal szöveget olvashatunk, aminek semmi, de semmi közön nincs. A szárgentén jelentése, ez egy, egy régen ez egy diplomáciai hadüzenetnek számított a, a, egy másik ország vagy egy intézmény jelen, amikor egy ország is ilyen határozott elfogadott. Ugye az általános indoklásában azt mondja, a migrációs válság az elmúlt időszak Európát ért kihívásai közül a legerősebb az Európai határ, a kor, Magyar kormány a migrációs válság kezdetétől óta azon az állásponton, hogy az ellenőrizetlen bevándorlás óriási kockázatot jelent majd később, a magyarok támogatják ezeket az intézkedéseket. 2010 ben a magyar kormány egész országra kiterjező konzultációs szervezet a bevándorlásról, amelyben több mint 1 millió állampolgár vett részt. 2016. októberi millió magyar ember utasított el az Európai Bizottság általével költve az mechanizmus, majd a 2017-es évi nemzeti konzultáció 2018-as országgyűlési választások. Az Európa Parlament viszont ezeket az állampolgár vélemény nyilvánításokat nem vette figyelembe a legutóbbi döntésénél a szeptember 12-én plenáris ülésen, akkor benne vagy milyen szavazattal elfogadta a tanácsot az Európai Unióról szóló hetes Cikke első bekezdés az Unió alapértékeinek Magyarország által is súlyos megsértése egyértelmű veszélynek megállapítására felszólító javaslatról a felszólító javaslató szóló jelentést, az úgynevezett szárenti jelentés, hogy azért támadja Magyarországot, mert nem fogadó bevándorlókat elutasította a kvótát. Jogi határzárat hozott létre büntethetővé tett a bevándorlás szervezését, sőt, a jelentés a védő magyar rendőrket támad, Act mellett is kiáll, tehát ilyen részleteket is tartalmaz ez. És hát az csak éppen te... nem erről szól a szárgányi jelentést, tehát semmire, semmi köze. Ahhoz a ö, jogállamiságot sértő ö, Bűnlagströmhoz, ami a szágentő jelentésben benne van. Az egy nagyon beszédes dolog, de ez nem az én asztalom, hogy ugye előfoglalkoznak azzal, hogy a tartózkodást hogyan kéne számolni, mintsem, hogy foglalkoznának annak a tartalmával, mert hogy előbírják a szavazatokat, majd később azt írják, hasonlóképpen nem csak a szóban forgó jelentés elfogadási eljárása, hanem annak tartalma is elfogadhatatlan a számukra, holott én azt gondolom, hogy végül is a kétharmad jelentőségéről mindannyian tudjuk, hogy mekkora de ha csak minimális többséggel fogadták volna el, akkor is a tartalma számít, nem pedig annak a szavazási aránya, de valamiért az indoklás nem erről szól. Nagyon egyértelmű, de hát erről beszélgettünk hétfőn a miniszterelnöknek, ez egy nagyon-nagyon erős gyomor, ütés volt, amit a saját néppárti kollégáitól, a jobb old, az Európai Jobboltaltól kapott. Ö, ugye te is, is tértél a legvégén, hogy ki mindenki szavazta meg. Az a beszéd, amit mondtál, annak ki volt a címzetje, és alapvetően mit akartál tudatni ö, a kormánypártokkal, és még inkább a néppel? Ha meghallgattad, meg, akkor tulajdonképpen meg. én, is is. A, én sem a Sargenti jelentéssel foglalkoztam hiszen azt Tóth Berci frakcióvezető kivesészte az ő vezésszónoki hozzászolásában. Én itt akarom hangsúlyozni, és nagyon komolyan gondolom, szerintem már beszélgettünk etten, hogy nem vehetik el tőlem a magyarságomat, nem vehetik el tőlem, nem kérdőjérezhetik meg azt, hogy én is ennek a nemzetnek a része. vagyok, csak azért, mert én Orbán nem támogatom, és a politikáját károsnak tartom, ezért én még nem vagyok hazárolók. És a beszéd igazából erről szólt, és ezért hoztam egy nagyon erős párhuzamot az elején. Az ENSZ-ben zajló ezeknek az 56. december és 62, ezeknek az 62 között zajló ENSZ külön, meg, az ENSZ kilétroztott egy külön bizottságot, amely az 56-os fordalom embertelenségeit, megtorlásait elemezte. És abban a időben Kétli Annáék, akik Felszólaltak az ENZ előtt, és példákat hoztak, hogy a hatalom milyen módon e, sérti az, em az emberek jogait, és e, torolja meg az ütvatos fordalom eseményeit. Őket itthon az állampárt rögtön lehazárolóztak. E, hát láttak kellett volna a fideszes arcokat, e, nem tudtak óbígatni. Ilyenkor ugye, egy parlamenti műfajba szokás e, kicsikét oda pörkölni, bekiabálni, e, tapsolni, vagy én éppen, hát, Az A telején volt, mert felfaprikáztam őket. De utána mély csendben ültek, mert ők is tudják, hogy nem lehet tovább folytatni, folytatni azt, amit csinálnak, mert nem költhetünk el 6 milliárdot arra a közpénzből, hogy ketté osszuk ezt a társadalmat. Néztem mellette Kunhalmi Ágnest, aki gyakran búlogatott. Azt kérdezem tőled, rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Végül is én a Facebook népén néztem, hogy kire milyen hatása volt. Nagyjából azt a hatást váltotta ki, ami várható volt. Az egyik oldal az nagyon meg volt vele elégedve sőt azt mondta, hogy végre valaki megmondta azt, amit kell. A másik oldal pedig vagy hallgatott róla, mondván, hogy akkor... akkor ha nagyon hallgatnak róla, akkor el se jut a néphez az, hogy ilyen volt, vagy minden esetre azt mondták, hogy egy ilyen hiteltelen szájból tök mindegy, hogy mi hangzik el. Mi az, amit te vársz attól a beszédtől, amit elmondtál tegnap, túlmenően azon, hogy te fontosnak tartottad? A talajvízbe mikor és hogyan kéne bejutnia, vagy ez ugyanúgy eltűnik a sülyeztőben, mint annyi más beszéd a parlamentben? Miután után konzekvens vagyok, és ugyanazt mondom és próbálom sok helyen közvetíteni, ezért azt abban bízom, hogy minden egyes alkalom, amiről te tudunk beszélgetni, ami a Facebookon ott van, ami a híradóban megjelenik, az egyre több emberhez eljut, és legalább elgondolkodhatja őket, hogy valóban az Európai Unió a mi ellenfelünk, valóban az Európai Uniónak kellene nekünk politikai, hogy a hadat üzenjünk, nem inkább az egészségű problémái, nem inkább az itthoni kormányzás meglehetősen kétes hétköznapjai, azok, amelyek kell foglalkozni a kormánynak. Nem is tudom, hogy melyik hozzászóló kimondta tegnap azt, hogy egy normális országban a hatalom fél az állampolgáraitól, Magyarországon pedig az állampolgárok, mi magunk félünk a hatalomtól. Ez nem normális demokráciában. Eljön az idő, amikor egyszerűen a társtalom hirtelen megfordul, és ezt gondolkodni, na út lesz az Orbáni rendszernek a vége, hogy akkor következik be, nem akarok naiv lenni, hmm, hát nem tudom. Valószínűleg még nem holnap, inkább holnap után. Köszönöm a rendelkezésre, állást. Strasbourg ütözöl mindenkit téged is. Köszönöm, Köszönöm szépen, alássad. hogy átadom az embereknek. ...gyakorlását ítélte el. Ja, akkor ez nem volt hazárulás? akkor maradjunk annyiba, hogy ezt kezdjük levenni a napi rendszerbe. 061 489 és 0636771161 bármilyen témában. ...emberek millióinak mindennapi érdekeit, és akkor még egy kérdést tegyek fel. Önök szerint hazaárulás-e, amikor egy politikai vezető Brüsszelben, nem itthon, ott Brüsszelben a saját párt családjánál, a frakcióülésen azt követeli. Jó reggelt! Jó kívánok! É, ideig, nem, ideig nem hallgattam a műsor, de most Újhelyi István, István Istvánnal beszélt. É, nem tudom, korábban volt ez szó a tegnapi parlamenti eseményekről. Bele tudtam nézni, és elég sok hozzászólást meg tudtam hallgatni, és hát ha lehet ilyet mondani parlamenti felszállásokon, ahogy szerintem elképesztően fantasztikusak voltak, amiket én hallottam mint tartalmukban, mint stílusokban. Én a, a Z kárpát Dánia. jól mondom? Igen. kárpát Dániel jobbikost, a dr. Apáti István jobbikost, az Újhely Istvánt, a Szanyit és az Ungár Pétert hallottam és hát nem jók egy ilyen, ilyen műfoly, ezek a szavak lenyűgözőek voltak. Tartalmukban is, és a stílusuk fantasztikus volt, Az ömmel ráadásul fejből mondta, esetleg néha a lábjegyzeteire ránézett, szemben a fideses válaszokra, amelyek szigorúan papírból felolvasott eh, dolgok voltak, kivéve egy fidesesét, akinek sajnos nem tudom a nevét és szégyellem, több őbetű van a nevében, és azzal kezdte a hozzátólását, hogy 30 éve foglalkozik európai politikával. Nem értettem egyet vele, de képes volt úgy hozzászólni, hogy nem volt benne soros sorosozás, nem volt benne migráshozás, összefüggően, logikusan elmondta a saját véleményét, és mondom, bár tartalmában nem értek vele egyet, minden tiszteletem az övé, mert képes volt kilépni az előírt kötelezettségből a soros vagy migráns vonalból. Két felé a magyar társadalmat, ne ugrasszák egymásnak a szomszédokat, a családtagokat, mert aki Orbánt támogatja... Jó reggelt! kívánok! Hát én többen te hallgattam, hát valódi mélypont az az ember, egyszerűen elképesztő. Komolyan mondom. A politikájának a műve, éppen ezért, most kéntenek meghallgatni a számból, hogy ma az a hazafi, aki érti, hogy a magyar nemzet jövőjét egy egységes és erős Európai Unióban találhatjuk csak meg, aki, ki, aki szét akarja cincálni az Európai Uniót. 061 egy 06, Így ilyen autoritikus rendszerek mentén szeretné a jövőt építeni, az nem a magyar nemzet érdekében tesz, valami másért teszi. És hogy miért teszi? Az én nagy kérdés. De hogy mi kellemetlen Önöknek, ez a bizonyos 7-es eljárás és szargentini jelentése, az azt mutatja, hogy milyen hevesen reagáltak. Önök 6 milliárd forintot költenek most el, azért, hogy megpróbálják elmagyarázni a magyarázhatatlant a magyar társadalomnak, és elhitessék azt, hogy holmi párti többség fogadott el egy határozatot. Tót a frakcióvezető pártelnők már elmondt Önöknek, de én megismétlem. Vegyük akkor sorra az egyetlen fontos kérdést abban a határozati javaslatban, amit Önök letettek az asztalra. Az országgyűlés tagjainak lehetőségük lesz világosát tenni álláspontjukat. Néhány kérdésben fogalmaznak Önök, és akkor most ezt vegyék az én hitvallásom részeként, és jegyezzék meg. Lehetőségem van nyilatkozni az illegális bevándorlásról. Nem! Nem támogatom az illegális bevándorlást, mert nem lehet a magyar haza érdeke, hogy illegális bevándorlók, ezrei, tízezrei, százezrei, milliói költözzenek be hozzánk. Az egy más kérdés, hogy nincs ilyenről szó jelenleg, de hogyha kíváncsiak az álláspontomra, akkor most jegyezzék meg, nem támogatom az illegális bevándorlást. Második. Nyilatkozok a határok védelméről. Igen. Nyilatkozom arról, hogy meg kell védeni az Európai Uniós határokat és benne a magyar határokat, és arról is nyilatkozom, hogy tiltazó, tiltakozom az ellen, hogy az önök politikája miatt viszont újabb határ legyen Ausztria és Magyarország között, mert az lesz a vége hogy kitolnak minket Schengenen kívülre. Az lesz a vége, hogy a kétség. 061489, 0999 és 063677161 bármilyen témában. A kollégáik, kollégákkal szemben én támogatni fogok minden olyan brüsszeli előterjesztést, amely a Frontex költségvetésének növelését, amely a közös határvédelem erősítését szolgálja, anélkül, hogy át akarnám adni a magyar határőrzet jogát bárki másnak. Kedves kollégák, kérdeztek arról, hogy a keresztény kultúra megőrzését szeretném-e, támogatom-e. Hát persze. Én magyar irodalom és magyar történelem kedvelő voltam. A magyar irodalom számomra az egyik legfontosabb kérdés. Kérdezzék meg gyermekeimet, kérdezzék meg a családomat. Hát hogy gondolják, hogy elvehetik tőlem azt a jogot, hogy jó érzékkel, jó érzéssel József Attillát, Adit, vagy bármely más magyar irodalmi hatalmas alkotunkat idézzek, verseljek. Kedveljem, ez is a magyar kultúra része. Nem akarom felváltani semmi mással, nem akarom felhígítani. Nem. Ezt fogom tanítani gyermekeimnek, ezt fogom az unokáimnak, amikor a lábamon ülnek. Mert magyarként hiszek benne. Ne vegyék el tőlem azt a jogot, hogy én így gondolkozzak, akkor, amikor egyszerűen csak bírálom önöket, hogy ők tönkreteszik Magyarországot. Önök egy hűbérúr kezébe tették Magyarországot. Önök egy maffia állam, egy oligarha államot építenek, ami nem összeegyeztethető az európai. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez az ország elvesztett ha ez a belső ellenzék, nincs tovább vége. Több nem látok, remény. Összeférnek. És akkor a harmadik kérdés, az európai kitekintés. Nem sok idő maradt a 15 percemből, ezért nek kezdjek egy olyan fejtegetésbe, amely... Ellen... 061 és 06 egy először. A aprók is tagjainak nem lesz Orbán Viktorból Európa feje. Én tudom egy ilyen alkatú embernek, egy ilyen hangulatú embernek láttunk már ilyet a történelemben egész régre visszagondolva, vagy az elmúlt évszázadra is visszagondolva, mindig harcolni kell. Ha már otthon mindent elfoglalt, akkor át kell lépni a határt. Valakit mindig le kell győzzön. Valakit be kell mindig kebelezzen. Nem fog tudni. Tudják kik azok, akik... Kiállt a korban Viktor mellett, és felszólaltak az Európai Parlament ülésén. 061 hat egy és nulla másodszor. Ez azt is, erőszakos. A pártvezetőkkel szemben bűszervezetben való részétel miatt indult korábban eljárás, egyik önkéntesük pedig összefüggésbe hozható egy görög előadó művész meggyilkolásával. Jussi Halla Aho, a finnek pártjának képviselője, aki vállaltan európa ellenes és rasszista úszításáért a finn legfelső bíróság pénzbüntetéseit élte. Elnök úr kapott egy percet mindenki a, a, a, a, a, a, a levez, előző levezető elnöktől, hagyj be 40 másodpercben beleférek. Be, be, be Köszönöm szépen. Auker a holland Szabadság párt képviselője, akik... Csak mondom önnek... Jó legyet! Tisztövetlen teljesen igaza van ennek a jó embernek. Köszönöm. szemben indítottak lejárató kampányt és hadjáratot Hollandiába. Ők azok, akik Orbán Viktor mellett felszólaltak, és mindenki más, a néppárt vezetői, a demokrácia a európai képviselői szemlesítve hallgatták, majd kimentek a teremből. Ők, az önök testvérei ma... Orbán Viktor és a Fidesz, az Európa ellenes szélső vezetője. Gratulálok önöknek, mi viszont másik irányba visszük az országot. Köszönöm szépen. 06148909999 és 036771161 06 nagyon jól látjuk, jó lát, Újhely új úr. Valószínűleg Orbán Viktor masírozik át a kontinensen, teljesen így van. Nem. Éles látással rendelkezik az úr. Bárki más. Mint ám mondta Zsolt és Ugi Attila igazoltan vannak távol ezen a héten és valószínűleg a jövő héten, és a jövő héten nem fogom megismételni az előző alkalommal adott interjúkat, mert az már szerintem nem lenne időszerű. Amennyiben nem telefonálnak a hátraövő időben, azt a két interjút ismétlem meg, amely a múlt héten készült velük. 061 489 099 és hat Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap ismét találkozunk. 7 óra után dörö.fi alajános kukat gmail.com Jó reggelt kívánok. Hát ez egy hátborzsongatóan kiváló beszéd volt. Sok ilyen kéne a Magyar Parlamentben. Más? A műsort az új Pesti önkormányzat támogatja. Lehet? Ja, csak előveszem az új papíromat. Jaj. tudja, jön, jön az új paciens és akkor elő kell venni hogy... ja, a karton előre a karton, nyász, igen, térdével van problémája vagy ki, kinek mivel azt látom, hogy azért ez egy komoly szerelem magának itt most az appal van valaki, aki majd fog telefonálni, mert tegnap azt ígérte hogy valamit nem tudom, nem kap mostanában az újpesti piacon, ami korábban volt, talán valami glutén, nem, nem, nem, nem akarok hülyeséget mondani, ha, ha az illető itt van uh, valahol a rádió mellett, és valamelyik telefonszámot felhívja a sok közül, uh, akkor ő föl fogja tenni a kérdést. Uh, de ön ott úgy tűnik, hogy mindennapos vendég. Uh, általában igen, sőt, hát nem is tudom, hogy Eh, talán, hogy is van, nem. De, te, de tegnap is voltam. Jó, tehát eddig nem löntök olyan napot mondani, hogy nem volt. Jó, mondjuk hétvégén mondjuk az egyik nap, tehát vagy szombat, vagy vasárnap, de, de igen. És ugye a blogját, amit hosszú ideig hanyagolt, eh, azt is megtöltötte egy meglehetősen eh, hangzatos címből. Cimmel várat. Igen, igen, igen. Kérdezték is többen itt a kollégák közül, hogy biztos, de e, ugyanivel az írást, én az nem, nem akarom elvinni ebbe a bulvári irányba, meg hogy ez azért legyen, hogy rákat nincsenek, de hogy e, a, mindenképpen szerettem volna, vagy szerettük volna, hogyha sok emberhez jut el az az információ, hogy azért ez az épület nem önmagában, egy kereskedelmi hegység, és rajta tetején pedig egy kulturális hegység, hanem azért ez valóban az ökotudatosság jegyében épült és Persze nem akarom lelőni a point, olvasan mindenki a, a blogomat, 10 pár száz a termékünk, az télen nyáron általában olyan 20 és 24 fokos közötti, és ennek a úgynevezett hulladék hőjét használja föl az épület. Egy, egy ilyen. Egy, egy hőközponton keresztül, mert nyilván nem a szennyvízon bevezetve az épületbe, hanem egy ilyen hőcserélős hőközponton keretül. Ezzel a hulladékhővel hűtjük nyáron az épületet és hűtjük télen az épületet. Ez az egyik legjelentősebb környezetudatos beruházás ebben az épületben, de például ugye a hentesek miatt rengeteg hűtőkamra van, ezek a hűtőkamrák, hogy minden otthon is tudjuk, hogy a hűtőgép az belül hideg, hátul pedig azokon a csöveken pedig kiengedi a, a belülről elszívott meleget, tehát az meleg, ennek a hulladékhőjével melegítjük a használati melegvizet, tehát a csapokból, ami melegvíz folyik, az, az, az nem gázzal kerül fölmelegítésre, hanem ezeknek a hűtőkamráknak a hulladékhőjével, és egyébként az épületre érkező esővizet gyűjtjük, és ennek a szép nem tudtam, hogy mindig tanulok, ez szürke víznek nevezik, ez nem azért szürke vízben szürke, de nem tisztított csapvíz, ellenben tiszta esővíz. Ezzel a szürke vízzel öblítjük a morszókban a WC-ket, és ezzel a, a, a vízzel locsoljuk az épület tetőteraszán az épületben lévő növényeket, és az épület környékén lévő e, intenzív rendtatású virágágyásokban és zöld a a növényzetet. Tehát ahol lehet odafigyelünk arra, hogy, hogy működjön az épület. Automatikus árnyékolórendszer rendszer van, tehát hogyha nyáron nagyon süt a nap, akkor leengedjük az árnyékolót, leengedi maga az automata azért, hogy kevesebb napfény jusson, be, kevésbé, melegítse fel az épületet, és ezért kevesebb fűtési energiát kelljen használni. Tehát, hogy nagyon sok ilyen ötotudatos dolgot építettünk bele a házba, mert hát ugye az előző piacunk 46 évet szolgált, azt gondoljuk, hogy ez az épület is fog legalább 46 évet szolgálni minket, és nem mindegy, hogy egyébként mekkora ökológiai lábnyomot hagyunk ezzel az épülettel. Keves a beszéltem a Néprezi Múzeum főigazgatójával, mert Györgyjavis Benedek most éppen külföldön tartózkodik, mert ő szokta tartani a városleget ügyében a frontot, ahogy ezt otthon annak idején mondták. És ott az egyik írás arról szólt, hogy milyen költséget vesz a vállára a kormányzat abból adódóan, hogy ennek a fenntartása már, mint a példlet az hogy alakul, az áp fenntartása, az milyen terhet ró az önkormányzatra. Hát ez vannak rá előzetes számítások, de ugye azt mondták nekem a, a mérnökök, hogy egy ilyen épületet egy év múlva tudjuk megmondani, és egy év múlva fog véglegesen ö, beállni, amikor egy teljes fűtés is van, amikor a két átmeneti időszakot ugye, télből tavaszon keresztül, nyárból, illetve nyárból télbe, őszön keresztül. Tehát De ugye gondolom, hogy előtte kalkuláció volt. Persze, persze, persze, de én erre most pontos számokat nem fogok tudni mondani, nyilvánvalóan sokkal többbe kerül eznek az épületnek a fenntartása, mint, mint az előző vagy az És előző ebből, ebből gondolom, hogy az egész eszegezt nincs áthárítva a bérlőkre. Hát a bérlők, ugye erről is beszéltünk a múltkor, uh, eddig csak bérleti díjat fizettek, most pedig bérleti és fenntartási díjat, nyilván azért, mert hogy magasabb szintű szolgáltatást kapnak érte, nincsen átterhelve, már csak azért sem, mert ugye a, a kulturális tér, tehát hogy a, a piactól piacra ugyanazon a helyen, de attól részben egyben, de elkülönülve működő kulturális rendezvénytének a költségei természetszerűleg mi álljuk, mint önkormányzat. Tehát, ugye, csak akkor a rendezvénytér a rövid az idő, tehát az emberben biztos vannak nagy tervek, de az idővel hozza csak be azt, ami a reményekben van. Bárki, aki egyébként Újpest és Budapest 06148909999 és 0636771161 az egyik biztos foglalt lesz, mert azon a polgármester úr van, minden a beszélgetek, vagy ő nem nézőpont kérdése. De hogyan áll most a rendezvényt térnek az élete? Hát ugye próbaüzemet hirdettünk, tehát ugye az egész be kell állni, meg kell tanulni annak a, a, a működését is, de az első már úgymond fizetős közönség számára megnyitott előadás az október 5-én lesz, és ott, ahogy nézem a, a, a jegy.hu-n, mert hogy online is lehet vásárolni, a helyszínen is lehet vásárolni a jegyet ott már nagyjából háromnegyed ház van, ugye itt 475 főben fogadó képességű a, a színházterem. 4, 7, képes 475, uh -huh. igen. Úgyhogy ahhoz képest ez egy egész szép dolog. A bérletekből is 200-250 darabot adtunk el a négy előadásból álló bérletre, amelynek az az érdekesség, hogy így, így, mód, tehát nem idén, mert ugye jövőre lesz január 1 de január 1-én a csárdás királynővel fogja köszönteni az áp az új évet együtt örülve és szórakoztatva. De ha már itt tartok, és sosem gondoltam, hogy kérdezni fogom, ön egy operett színház látogató, vagy ön személyesen nem az? Hát én nem nagyon hiszem, hogy az előadáson ott leszek. Lehet, hogy, lehet, hogy már csak a, a, a tisztelet miatt. Azt de... Ha, ha nem de... utazunk el, akkor elmegyek, de én önmagamtól nem vásárolnék egyet a csárdáskájánővel. De ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk sokan és sokfélék, úgyhogy amikor például a Csárdás királynőt adtuk elő a nyugdíjasoknak, nem adtuk elő, tehát nem én nem nem a kollégáim, hanem, hanem biztosítottunk lehetőséget a nyugdíjasok szép számára, hogy elmenjenek az újpasti jégcsarnókba berendezett alkalmi színházterembe akkor ott 2500 tehát eltáz volt, lát, úgy látszik, hogy azért nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan mennének el az ilyen típusú előadásokra, úgyhogy ebbe a bérlet sorozatba belekerül például a Csámberskirály. De lesz Hernádi Judithnak önálló estje, és most fogom lesz az Excellence, mert Karminaburánát fogjuk előadni. Úgyhogy nagyon színvonalas programok vannak. Én azt javaslom, hogy aki érdeklődik nem csak Újpestről, hanem akár mondjuk a környékről vagy Budapestről menjen el, keresse fel az honlapot. Hát nehéz kest, tehát app for Event, ugye az angolból a négyet is kihasználva, vagy a negyedik kerület, P, tehát app négy és event, event, mint esemény, App for event. A végén akkor nem lesz polgármester, akkor majd ilyen programszervezőnek is jó lesz. <gül> hát nem én szervezem a programokat, ugye egy elég komoly szakma rakja össze, ugye minden tekintetben... Akkor programajánlónak szeretnék. Ja igen, igen, igen, majd elmegyek ilyen szóvű, marketing, és nem tudom kinek, hogy ha úgy adódik. Én, én, én, én beállok magá mellé, szépek leszünk ketten, mint szendvics is. is. Hátunkon, ez ilyen ősi módszereket se szabad kihagyni. Mindent lehet, minden, minden csövön játszunk. A tegnapi nap folyamán uh, ki, volt egy olyan téma, egy biztos, lehet, hogy több is volt, ami ott a Fővárosi Önkormányzatban érintette Újpestet, több kerületet érintő a Dunapartra vonatkozó építési szabályzatokat fogadott el a fővárosi Közgyűlés. a képviselők támogatták az egy 3, 4, 13, 22 partszakaszokra, valamint a népsziget területére vonatkozó dunaparti építési szabályzatokat. Az újpesti 4. keleti parszakasz érintő szerint a palotai sziget belső területén sportszélű mintaberuházás épülhet, sportpályás sport és rekreációs épületek, amelyekre összesen 18 sportág igényének feleljenek meg, az épületek energia a szomszédos szennyvíz tisztított telepen keletkező többlet hő újrahasznosításával biztosítanak. ez még akár össze is köthető az áppal. Ez mi? Ez egy nagyon nagy álmunk, és nagyon-nagyon komoly munkát kell még addig elvégezni. És hogy Segítsen, Palotai sziget, mi az? Hát ez a északi összekötő hídtól indul, és a a, a szennyvíz tart egy ilyen félszigetszerű természetvédelmi terület, tehát árvíz, védett ártéri erdő pontosan fogalmazva. Egy nagyon szép ős van benne, szerencsére nulla beépítéssel, viszont amikor alacsonyabb a vízállás, akkor nagyon érdekes kis... Hát túrákat nem van azért az hosszabb, de kirándulásokat az, sétákat lehet ott tenni az ártéri erdők eszekuszaságán keresztül, és valóban ugye ettől éjszakra van a telep, és a től keletre pedig van egy jelen pillanatban üresen álló rész, amelynek egyik része önkormányzati tulajdon, egy kisebb része, egy része még papíron és telekjogilag Dunameder, de hát ott most már, amióta a Szentvíztisztító működik, egyetlen egy cseppvíz sincsen, sőt, amikor árvíz van, akkor is száraz, mert hát nyilván, hogy ha az, az vizes lenne, akkor a Szentvíztisztítót is elmosta, az áraz, meg elég nagy, inkább azt lenne már, hogy így fogalmazok. És egy része pedig az FCM-nek a tulajdonában van, aki már kinyilvánította a Pozitív hozzáállását és szándékát, hogy biztosítja hosszú távra azt a területet, hogyha ott sikerül átalakítani. Ennek az első része, a koncepcióterv az már elkészült, a konkrét tervezés folyik, de egyébként ahhoz, hogy itt bármit lehessen csinálni, egy nagyon bonyolult, és ahogy mondták, ilyen még nem is nagyon volt a történelemben, ugyanis mindig újpest az úttör ezekben a történetekben, hogy egy jogilag Dunamederként, és állami tulajdonban lévő, és a vízügyi igazgatóság felügyelete alá tartozó, de egyébként száraz területből hogyan lesz ténylegesen építési telek. Ezen most egy jogász csapat dolgozik, hogy akkor ez hogyan és miként, milyen törvénymódosítással, milyen kormányhatározata, vagy hogyan, vagy miként lehetne ezt megcsinálni de dolgozunk rajta kőzerülve, és bízunk abban, hogy ezt a jogi dolgot sikerül meghozani, elkészülnek a tervek, akkor kapunk hozzá, mert a tervezésre egyébként kaptunk az államtól pénzt, tehát ezt a jogi előkészítő munkát nem az önkormányzatnak kell finanszírozni, hanem eztől kaptunk a kormánytól előkészítésre pénzt, de hogy utána, amikor ez az egész elkészült, akkor reméljük, hogy a megvalósítására is fogunk hozzá. Akkor most, hogy a fantáziámat ez felkeltette, egyen menjünk tovább, ez ugye nem az ön területe és máshol se tartozik azok közül, akikkel én szerződéses kapcsolatban vagyok, bár megkerestem a Kispesti önkormányzatot, és előre haladott tárgyalásokat folytattunk, de aztán mégsem ütöttünk egymás tenyerébe, de ez attól függetlenül. Az mit jelent, hogy a fővárosi közgyűlés egyhangban döntött arról, hogy a főváros kezelésébe veszi a Kispesti Vakbottyán utcát, amelynek állapota tovább romlott a hármas metró pótló autóbuszok forgalma miatt. Ez mi? Hát megmondom őszintén, és most nem akarom lebuktatni magamat, én ugyan ott voltam ezen a közgyűlésen, de hagyatkoztam a munkamegosztás alapján azokra a És Megszabasztja. E, azt Jó. hiszem, elfogadta Jó. a közgyűlést. Igen. Én szerintem az lehet, hogy ez egy kerületi tele, tulajdonban és kerületi kezelésben lévő út, amire a metróépítés miatt rávezették a, uh -huh. a, a, a, a, a buszforgalmat. Hát a a metropót buszforgalmat, vagy igen. És uh, ugye a, a, a, a szabályok szerint azoknak az utaknak a kezelése, tehát a karbantartása is, amint BKV közlekedik, annak, uh, annak uh, azt, a, azt a főváros... Jó, megpróbálom, ízen. hát az Ugi többet tud, de azt árulja el, hogy ugye ilyenről már beszéltünk talán az Árpád út kapcsán. Árulja már el, hogy hasonló ilyen izév van Pesten. Az Árpád út az azért más, mert az fővárosi tulajdon. Az eleve. Tehát nem, tehát nem csak fenntartásban a fővárosi feladat, hanem nem Oké, okay, de, de, de bármi, ami a metrópótlása volt kapcsolatos, hasonló problémákat nem vetett fel, ezek szerint Újpestet? Hát tekintetben igen, hogy az Árpád út elevesen volt. Azt én értem, de, de olyan út, ami egyébként nem a fővárosi volt hogy is nézzük, hogy az Árpád úton fordul vissza, ott kialakított egy idején buszvégállomást, a, a betét járat pedig itt a városház előtt fordulnak, meg az István úton van, ami szintén. Felállít. Egy másik kerület polgármester azt mondta, hogy jól beszélt, és nem kellett volna ennél többet mondani. a hogy összehívtam a fővárosi közgyűlést itt regg. <síns> Még indokolt ez a Budapest Jövő héten találkozom a Füriessel, ha lenne ja. mondja. Ma is találkoztam volna egy nagyon fontos emberrel, de ő lemondta, de arról biztosítottak, hogy kapok másik időpontot, mert egyáltalán szobálnak az emberrel, már az kitüntető. Sokan keverem a kártyákat, az egyiknek azt mondom, hogy ismerem a Wintermontát, a másiknak azt mondom, hogy ismerem a nem tudom kicsodákat, csak így próbálok feljutni az első, második, harmadik emeletre. Számos dolog van még, de van hétvégi esemény, azt nem hagynám a jövő hétre, mert az nem tenne neki jót. Ez a szeptember végi Káposztás Megyer Farkas erdvés környékén lévő futó és kerékpáros verseny. És utána a délután és esti programként. Igen, kérdezi, meg van viadás, és van minden. Ami és, Igen, igen. igen ez, a, ez a hagyományos programunk, tehát szombaton reggel, minifutással, aztán hosszabb távú futással, majd kerékpár versenyel tulajdonképpen, de inkább ez egy ilyen örömkerékpározás. Összességében eddig a jelentkezők száma meghaladta. A, a futók is. miért nem kapnak pólót? Miért nem kapnak? Igen. Valaki ezt kérdezi, hogy miért nem kapok Nem, én, én, ide van írva, yep. a kutyás futás kivételével minden benevezett résztvevő emblémázott pólót kap. A kutyás futók miért nem kapnak? Azért már lehet, hogy ők a, a szervezők ott ugye a Rex Állatszigettel közösen csinálják, és lehet, hogy tőlük van is sekszes Hát azt gondoltam, hogy van valami, ez valami a kérdés, és erre nem fog tudni válaszolni, de most erre is tudod. Igen. Jó. De, hogy mondjam, 95 os megbízhatóságú a, válaszolatban a tekintetben, de utána Jó. fogok kérdezni. Én mindig, mindig tehát eb, ezeken az eseményeken minden részevő szokott kapni valamit. Tehát és nem csak pólót kapnak, hanem utána, ugye futás után ügyítőt, ö, vagy vizet vagy, vagy, vagy... Az idő őt, a, azt hiszem, hogy nem lesz rossz, bár hétvégére megint valami hűlést mondtak. Hát a hideggel nincsen baj, mert ruházva lehet fölvenni, meg, meg, meg, meg futni lehet hűvösben, is. eső ne legyen az. Helyileg hol leszünk? Külös tekintettel arra, illetve lesznek, mert én nem leszek ott, hogy ugye azok, akik felé közlekednek, most a teljes szöveget nem fogom felolvasni, szerintem ember nincs, aki ez iránt így érdeklődik, de azért lesznek... Sokan valószínűleg, akik a tújpesti futó- és kerékpáros fesztivál megrendezése miatt bizonyos utcákat nem fognak tudni használni, ezeket pedig a hollapon megtalálják, hogy 29-én milyen forgalomkorlátozásokra kerül majd sor. Részleges és időszakos lezárások lesznek. De ezek oh. vannak zömében, 8 és 14 van, óra között a leghosszabb, a többi pedig általában 10 és fél 2 vagy fél 1 között. Így van, és a teljes mértékben ugyanúgy történik, mint ahogy a, a, a korábbi évek folyamán tavasszal és összel, tehát az ott élők tudják ilyenkor, hogy melyek melyek és melyek utolsók vannak időszakosan lezárva. Gondolom, hogy ez együtt jár parkolási izével is. Nem, nem feltétlenül, ugye péntek-este nagyjából beáll az a az a, azok, azoknak okoz általában kellemetlenséget, akik pont abban az időben Mert elfelejtették, hogy van ez Akkor szeretnének kiállni mondjuk egy lezárt parkolóból Mert éppen ott kerékpározik előtt 3000 ember De akkor kell várni 8-10 percet Amíg lesz esetleg egy üresebb szakasz Vagy ha a folyamatosan jönnek Akkor meg kell várni Egy ilyen kerékpáros futam nem szokott Hát hogy mondjuk fél óránál tovább tartani nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. A, a műsort az újpesti önkormányzat támogatta. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Olvastam, és erről a múltkor nem beszéltünk, hogy. Egy másik kell Hogy. Van némi felforgása önnek is másokból a kontrollal. Hogyne, hogyne, hogyne. Ráadásul abban egy nagyon optimista nyilatkozatot adott, amelynek az optimizmus azért némileg kincstári. Hát azt nem tudom, hogy... Hogy mennyire kincs tárja az optimizmusom, de, de én azt gondolom, hogy van, van olyan típusú megoldás. Hát önnek ugye hivatal, hivatalból kell ezt a hangot megütnie, mert csak polgármester és a 18. keleti lakóknak az érdekeit kell képviselni. Ugye arról van szó, hogy a légi forgalomból adódó zajra eddig is panaszkodtak a kerület lakói, de. Milyen változás állt be, aminek következtében a problémák száma megszaporodott, ugyanakkor e, különböző előírásokra való hivatkozással azt mondta a kontroll, hogy hát az ő keze meg van kötve, és az a kérdés, hogy ki tud jobban kezet oldozni. Ahhoz, hogy a rádió hallgatók ezt megértsük egy picit, meg kell, hogy járnyolatlan korábban arról kell, hogy kezdjem a történetet. Ugye volt egy quo állapot, itt a 18. kerületben, és az érintett területen, persze nyilván voltak emberek, akiket zavart a zaj, de ezek főleg azok az emberek voltak, akik újonnan voltak az Erzsébet Bélatelepnek a beköltöző lakói, és esetleg olyan időpillanatban nézték meg az ingatlant, amikor az időjárási viszonyok vagy a forgalmi helyzet következtében nem arra szálltak fel. A letin, Most arról beszélgettünk, hogy azon a területen, van. ha valaki eladott lakást, akkor próbálta ezt olyankor megvalósítani, amikor ez a zajszennyezés éppen nem volt tapasztalható. Hát, hogy kevésbé volt tapasztalható. És azok az emberek nyilván mindig jöttek. De a, a, a törzs lakók, akik régóta ott éltek, azok nagyjából elfogadták az augusztus 16-áig fennálló helyzetet. Mi történt, 16, augusztus 16-án 16 változott meg a helyzet. Ugye ez úgy néz ki, hogy két futópálya, két leszállópálya van a repülőtéren, ezek párhuzamosak egymással. Ezeknek van hivatalos elnevezése is, de én inkább azért a plasztikusabb formát fogom mondani, hogy a rádióhallgatók próbálják megérteni vizuálisan az egyik, a 18. kerülethez közelebb lévő ez a régi egyes kifutópálya, a másik a rákus közelebb lévő kettes. Jó, futópálya. most már felkeltette az érdeklődésemet, ezek van valami nevük egyébként, hogy Katika és Borika, vagy mi? Pálya végeket neveznek el, és le és felszállási iránytól függően. Left, illetve right, tehát L és R hmm. névvel okay. illetik őket, attól függően, hogy le vagy fel. És sokkal jobb és lett volna Jancsés és Juliska, de most már mindegy. Igen, menjünk tovább. Igen. Csak úgy nem értik meg az emberek ha nehezebb, nem értik. Hát elő a nehezebb emelet, megértem. Ezzel a felmérő technikusra Oké. Okay. És ez a két, ez a két futópálya ez eddig úgy működött, hogy a, a fő irány, vagy a, a, a, az alap éghajlati, illetve uh, időjárási viszonyoknak megfelelő irány úgy néz ki, hogy az agglomeráció felől uh -huh. a kettes pálya, tehát a Rákoshegy uh -huh. felé uh, lévő pályán szállnak le a gépek, és Budapest felé szállnak föl az egyes pálya végről a uh -huh. gépek. Ez volt eddig. Uh, de úgy, ah. hogy az egyes pálya végről, amikor elindultak felfelé, akkor körülbelül 18 fokkal uh, jobbra azaz észak-észak-nyugati irányban eltértek a, a normális a pályairány párhuzamosától. Így gyakorlatilag kifordultak erzsébet a telep fölől, és az Erzsébet-Béla telep szélső házához képest 6-7-800 méter távolságra repültek el. Tudom, hogy nem mindenkivel van szerződésem, de kifölé fordultak ezáltal? Ö Tulajdonképpen a, a új köztemetőt felé. Oké, okay, hát rendben van, akkor a halottakat nem bántva, ők nem tiltakoztak. Ők mérsékelt tiltakozásnak adtak igen, hangot. Igen. 14. kerületnek a, a Rákospatak menti részén volt esetleg ennek egy, egy kicsit negatíva okay. a Oké, és mi történt 16-en? 16, 16 -a után van, volt egy Európai Uniós, ez egész pontosan volt egy ICAO irányelv. Az ICAO irányelv az azt mondta, hogy ha egy repülőtéren párhuzamosan működik két kifutópálya, tehát párhuzamos két pályás működés van, tehát egyszerre az egyest és a kettest is használják, Igen. akkor úgy kell a forgalmat szabályozni, hogy a feltételezett átstartolásoknál se keresztezhesse egymást a bizonyos távolságban Igen. a kifutópálya végétől a két repülő a a, egy biztonsági pontja. szempont. Ez egy biztonsági szempont. Ami azt jelenti, Független hogy a... attól, hogy ezt egyébként a légirányítók itt Magyarországon meg tudták eddig oldani. Így van. Függetlenül attól, hogy meg tudták-e oldani, vagy nem, ez egy ICAO szabályozás, uh -huh. amelyik repülő, és ezt ugye az Európai Unió irányelvként elfogadta, és kiadta idézőjelben parancsba az összes Európai Unió területén működő repülőtérnek, illetve egész pontosan a közlekedési irányító hatóságnak, hogy ezt be kell építenie a felszállási terveket. És ugye a kifutó a párhuzamosságán változtatni nagyon nehéz, vagy legalábbis nagyon költséges, ez ezek szerint alapvető változást okozott a repülőtér életében. Így van, mert innentől fogva párhuzamosan az egyes és a kettes pályát használható, tehát úgyhogy a kettesen agglomeráció irányából leszárunk, egyes pályán város irányából felszállunk, csak akkor lehet, ha a város irányba való felszállás Éppen 13 fokos eltér, eltérítése, vagy 10, 13, 15 és 20 fok közötti eltérítése az megszűnik. Rendben van, akkor ezen a bonyolult, de számúra mégis érthető dolgon, ez meglepő. Túlestünk, azt árulja el nekem, hogy ez valami egészen borzalmas plusz terhet jelent azoknak, akik egyébként, hallottak zaj, de nem állandóan? Tehát ez egy, ez egy igen, igen, ez igen, mert tartalmát tekintve lett, tehát vált vagy pedig a, a mértéke is nőtt? Azt azért tudni kell ebben a helyzetben, hogy alapvetően ebben az, ebben az alapvető helyzetben, de a, ebben az alapvető változás után Ugye ez a, ez a normál állapot, de a normál állapotot ugye érzékelte valamilyen módon a hatóság, hogy azért ez mégsem lesz minden tekintetben jó, ezért megpróbált olyan könnyítéseket tenni, hogyha az időjárási helyzet megengedi, Igen. Eh, akkor ezt a korábbi normál helyzetet megfordítják, Jezus és van. megpróbálják eh, az agglomeráció irányába eh, el, felszállásra kényszeríteni uh -huh. a gépeket, irányítani a gépeket, és a leszállás jön a város felől. Ugyanis a leszállás az inkább egy sikló uh -huh. mozgás, sokkal alacsonyabb hanghatással jár, mert a, hajtót, a hajtómű teljesítmény alacsonyabb. Akkor valójában a 18. kevleteknek az az érdekük, hogy egyfolytában jó idő legyen? Lekünk hát, egyfolytában az a, az a, a érdekünk, hogy keleti észak-keleti szél fújjon. Uh -huh. De semmiképpen se nyugati. Hát, ez, ez, uh, nagyon, ez nagyon kínos. Ezt nem, hát, ez tehát, ezt nem tudom az, az, az a helyzet, hogy ez azért az uralkodó szélirányjal előteljesen ellentétes, főleg téli időszakban uh -huh. szokott lenni, amikor meg amúgy az ablakok a keleti... Aminek következtében az történik, hogy? Aminek következtében az történik, hogy a Városi irányú felszállás az nagyon hangosan tud válni. Tehát borzasztó. van. a, a há, hány, hány telekről és hány lakóról beszélünk? Összességében azt tudjuk mondani, hogy körülbelül olyan 3000 lakó ingatlan valamelyik ezen a telepen. Azért van, ez nem kérdés. Akiket, akiket, akiket elsősorban erőteljesen érint ez a dolog, tehát akiket a leginkább érint, az körülbelül jelen. Számításaink szerint körülbelül 1000 1500 ember lehet, aki, aki, akinek brutálisan, hátrányosan változott a helyzet. Tehát a nem brutális, a te... ön azért nem szokott, uh, nem szokott elkapkodva a ilyen... jelzőket mondani. A brutális az az, hogy brutális? Igen, hát azt tudom mondani, hogy például, hogyha a vitrinben lévő üveg uh, tárgyak egy felszállás alkalmával elkezdenek rezegni és összekocszani. És mivel ezek az emberek vagy elköltöznek? Reggel a 6 és 8 óra között mondjuk van 35-40 felszálló gép, most ez 35-40 szert következik. Azért azt gondolom, hogy ez egy, egy brutális változás a korábbiak. Mennyi idő után állítottak be ők önhöz? Hát, szerintem nap? a második nap, vagy a harmadik nap érkezik. Igen, a... nézzél, megpróbálom beleképzelni magam a helyzetükbe, és csak azt tudom mondani, hogy nem szeretnék cserélni velük. Én, én, ez, én, én ezzel teljes egészében ott az, az, az a helyzet, az, az nem tart. Az, és az, az, a az hogy adott tart. esetben a repülőtér hozzájárul a nem tudom milyen szigeteléshez valószínűleg ez sem megoldás, mert tételezzük fel, hogy nem fognak rezegni a tárgyak, de ezt hallani, vagy kimenni a kertbe, e, és ezt tapasztalni, az szintén nem de egy olyan dolog. Ugye János, az a helyzet, hogy ez egy kellemesen beállt kertvárosi környezet, uh, volt egy szép, szép széles utcákkal, ahol az emberek uh, esténként a teraszon ültek és beszélgettek, napközben művelték uh, a, most meg a kertjeiket, és a nyári időszakban nem lehet használni a kertet ilyen formában. Tehát az, hogy a, a beszélgetést, tehát a normál beszélgetést meg kell szakítani, ameddig elmegy a repülőgép, azt lehet folytatni, ez, ez, ez nagyon rossz. És az a baj, hogy volt egy státuszú állapot, amelyik státuszú állapot Nyilván sok embernek nem tetszett, de azért elviselhető körülményeket és együttélést biztosított a légiközlekedés és az ott élő emberek között. Ez az ICAO szabály, amit kötelezővé tett egy brüsszeli rendelet a magyar légiközlekedési hatóság számára innentől fogva azoknak az embereknek az élete az brutálisan elromlott. Tehát ott én nem is tudom ezeket, hogyan lehet kompenzálni, tehát itt egyetlen egy dolog létezik az, hogy az eredeti, korábban kialakult állapothoz próbálunk visszatérni, és abban a, azon a módon próbálunk valamilyen módon megoldást találni a helyzetre, mert mert, mert, mert és így van figyelembe kell venni a légiközlekedés biztonságát is, mert azért én nem akarok úgy viselkedni mint aki behunja a szemét és azt mondja, hogy mit érdekel engem az, hogy most van-e baleseti kockázat, vagy nem, mert nem mert nyilván érdekelés, és ennek az együttműködésnek a... Működ, tehát ezzel együtt én jó, és sokat beszélnek, sok az, az állja, eddig tökéletesen érted, de mit tud tenni? Tehát elkezd tárgyalni, de, de, de gondolom, hogy ez a, a, a, a, a repülőtérnek a keze azért nagyon mértékben megvan közve semmit, mint hogy most a kivívja ezer lakónak, vagy ki tudja hány lakónak plusz az Uginak nem, nem, a jó nem indulatát. Is a ennél, ennél egy kicsit abban, kötelezettség, nem a szegésre, minden van. Ne, ne, nem a repülőtér, nem a repülőtér ebben most a ludás, tehát nem a góra. Nem, ne, én értem, már volnak a szabályozás. De a magárokontról se tudja azt mondani, hogy Ugi úr, most már tényleg eljutottunk odáig, akkor de Van, én nem vagyok nyilván légi szakember, és már fölvetettem olyan megoldási javaslatokat és lehetőségeket, amelyek egyébként már rövid távol jelentőség. Most arról beszélünk egyébként, hogy ez több mint egy hónapja így van permanensen. A 16 óta így van. Nem permanensen, mert hogyha az egyes fáján például karbantartás zajlik, ha az egyes pályán valamilyen módon nem lehet az egyes pályán... Vagy a tattál, szélirány így, jó. Vagy a szélirány megfelelő, tehát nincs... Ő csak e, lakú e, legyen a talpán, aki mindezt a, ké, a két szempontot minden nap számításba veszi, hát, akkor, hát, amikor hát, a programját hát, tervezi. Hát, persze. Én nagy, egy nagyon érdekes dolgot mondok. Én nagyon Annyian? érdekes dolgot mondok. A, a annál érdekesebb, mint amit eddig mondott, azt nehezen tudom elképzelni, de figyelj le. az iskolában, ahol a, ami ennek a teletnek az érintett települése volt egy szabadtéri tanévmitó. A szabattérítanievnyitót azt úgy lehetett csak megtartani, hogy külön kértem a hangarokontrolt, hogy abban az időszakban próbáljanak valamit tenni annak érdekében, hogy ne az egyes pályán városi irányú felszállás történjen, mert a, a, a, a kerületi tanévnyitót nem lehet megtartani, mert egy percenként 60-90-100 decibeles zajnyomás érkezik. Igen, ez egy egész ez ez, ez, ez, ez, ez ez tényleg az. Egyébként tényleg létezik megoldás, mert mert ha még ha annyira egyébként talán a hallgatók még benne vannak a történetben, hogy ugye a, a, az a kérdés, hogy párhuzamosan van a párhuzamos használat, de ha időben ilyen meg lehet tenni azt, hogy nincsen leszálló repülőgép a agglomeráció irányából a kettes pályára, akkor nyugodtan lehet a korábbi eljárással a 18 fokos kitérőt alkalmazni a városban. Ez nekem teljesen igaza de, de aztán nem? kialakul egy olyan reflex az emberben. Uh, Ilyen helyzetben, hogy van egy alapingerültsége, és valójában, hogyha egy kisebb zajfokozatot, vagy kisebb erőt, tehát a terheltsége kisebb, kisebb, a maradék kapcsán is azért feszült marad. Tehát valójában valószínűleg az emberek azt szeretnék, hogyha visszajuthatnának az előző állapothoz, ami nem mindig volt ideális, de ideálisnak mondható a mostanihoz képest. Igen, de az a, az a helyzet, János, hogy ha van ez a klasszikus játékelméleti történet, ugye a, a fogoly dilemma. Na most a fogoly dilemmának ugye vannak különböző megoldásai, vannak optimális megoldásai, győztes vesztes vesztes győztes győztes győztes, -győztes, -győztes, -győztes. Na ez vesztes-vesztes. Mert hogy ebből a helyzetből senki nem jön ki győztesen. Azért nem jön ki itt senki a győztesen, mert a lapok idegesek, a hungarok kontrollnak egyre több bejelentéssel kell majd szembenéznie, és egyre a hatóságnak egyre több vizsgálatot kell majd lefolytatnia, a zajnyomás mérésmélet, egyszerűen lesz egy bürokratikus terhelés ezeken, a, ezeken a, a, az embereken, akiknek más feladatuk lenne alapesetben, és a repülőtér is túl jó helyzetben, mert a repülőtér meg arra kötelezett, hogyha a, a zajhatóság megállapítja a korábban kijelölt zajgátló övezeten belül a jelentős változás, uh -huh. tehát nagyobb az állnyomás, akkor neki nagyobb területen kötelező majd elvégezni azokat a plusz tigetelési ö, ablakcsere, minden egyéb munkákat. Hát én ahogy az elmúlt amiket... időt ö, ta, láttam, ezt azért inkább meg fogják oldani, mert számunkra ez az egyszerűbb semmint Semmintem. Hát az egy, ez egy, az egy óriási kiadás a repülőtérnek is. Tehát, mert ő a ahhoz képest, mint amikorák a bevételei, ahhoz képest elenyészők. Hát azért azt mondom, hogy most hirtelenében csak nálunk Erzsébet Bélatelepen egy ilyen másfél millió forintos többletköltséget ráteszünk 5-600 ingatlanra. Hát az nem mondom azt, a hogy morzsika, mint amit Stadler József mondotta a milliárdra, de attól tartok, hogy a hogy egyrészt lenyeli a repülőtér, másrészt ki tudja, hogy milyen áremeléssel fogja majd ezt kompenzálni. Sose fogja megmondani, hogy emiatt. Hát jó, nyilván, de akkor is azért ezeket a forrásokat, nyilván brutálisan... Azon legyen, kívül, amit ön eddig tárgyalt, és amit teljesen épp elmélyűen elmondott, ha bárki kérdezne, akár ezügyben, vagy bármi másikben, akkor hajrá, azon kívül önnek még milyen lehetőség van? Hát én azt tudom tenni, és éppen most pont ma... 11 órakor ö, ö, fogok egy ilyen demonstratív ö, ö, megjelenést tenni a körbányai kollégáinkkal együtt, akiknek szintén hátrányosan érinti ez az új. Ugye hogyan tud demonstratívan megjelenni? Nagyobbakat lép, vagy hangosabban sóhajt? <há> nem, nem, nem, nem, nem, egy, egy, ö, ö, egy ö, petíciót, egy kérést nyújtunk. Ö, át, küldünk el a hangarokontor részére, amivel kérjük, hogy üljünk fel egy asztalhoz, és beszéljük már újra végig az összes olyan lehetőséget, amivel lehet csökkenteni a környéken Milyen állapotban a, a lakosság és... egy hónap után? Én azt tudom mondani, hogy volt olyan néni, akit én nagyon régóta ismerek a telepről, mind idős hölgy, igen, és nagyon, nagyon tehát mindig nagyon higgadt, nagyon, nagyon normálisan látni. Csak várom a mondat második felét, igen? Konkrétan sírt. Azt mondta, hogy ő, ő itt nem tud élni. Tehát az, mondja idős korára most hagyja itt a fájét, meg a növényeit ültetett, nevelgetett, mondja, hogy ez, ez, ez most így működésképtelen, ez a, ez, ez a kert. Tehát ott a, a, és ezért egy egy idős ember számára az a környezet, amiben ő felnőtt, ahol, ő, ahol ezer emlék köti a növényekhez. A, ez a, egy utcán való megszólítás te... volt, hogy elmentőnhez? Telefon, telefon. Ilyenkor telefon. gondolom, hogy, hogy nagyon kínosan érzi magát, próbálja megnyugtatni, de ugye utána nem omnipotens ennek következtében, hát nem tudja azt mondani, hogy ez holnapra megszűnik. Ezek, ezek, ezek, ezek rém kellemetlen helyzetek. Főleg, főleg érzelmileg nagyon nehéz megélni azt, hogy hogy minden egyes pontjával az ember egyetért annak, amit ezek az emberek mondanak. Főleg úgy, az ember tapasztalta és érzése is, hogy mi történik ott, és gyakorlatilag nem azt mondja, hogy szinte tehetetlen, hanem azt látja, hogy van egy olyan helyzet, ami, ami, ami persze észre okból hozták ezt a döntést, mert korábban volt egy, mint a 3%-os baleseti kockázat is, uh -huh. nyilván nullára kell csökkenteni, és én tényleg nem akarom azt a láthatót kelteni, hogy, hogy annak a 3%-nak a kockázatát e, e, eliminálom, és azt mondom, hogy ez nulla kockázat volt, hogy korábban így használták a repülőteret, és a, a párhuzamos pályának a működéséből adódó e, veszélyeket. E, Megligálni akarnám, de hát azért tényleg élít és, és napi szinten ezeket az externáliákat elszenvedi ö, több ezer embert. Ezért ez, ez, ez, ez egészen más, mint amikor az ember vív a földíza ügyében. De a földíza ügyében ott ott minden nap látja az ember, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, milyen lehetőségek vannak, ö, apró lépésekben is lehet pici eredményeket elérni. Tehát ez, ez viszont egyik napról a másikra. Tehát hogy augusztus 18 ig bevezették. Aztán pont és előtte, ugye nem volt egyeset és nem mondták azt, azt nekünk, azt hogy na, akkor arra készüljünk, meg erre készüljünk. Ha ez, egy, ez egy ez egy nagyon ez egy nagyon kellemetlen, ez egy nagyon szituáció. Igen, és akkor finoman fejeztük ki magunkat. Hát, azt kell hogy mondjam bizonyos tekintetben hogy talán a a a, a polgármesteri az egyik leg jellemetlenebb szituáció, és a leg, leginkább az a, az a, ez az a helyzet, amikor az ember tulajdonképpen egy egy, egy olyan ördög lakatnak a, a megoldását, vagy kinyitását próbálja keresni, aminek, aminek nagyon nehéz, több, több millió variáció kipróbálása után lehet esetleg megtalálni. Köszönöm szépen a rendelkezésre, most ez egy komplet fejezet volt, most itt hirtelen másba nem kapnék bele. A műsort a 18. kereti önkormányzat támogatta. Ön a Civi Rádiót hallja a 98 mhz -en.